Představuji vám, Tak dneska si budeme bavit o filmu Souboj titánů, ve kterým nefiguruje ani jeden titán. Uh. Ani kraken není titán, ani za není titán, chce zpátky své peníze. <laughs> A jinak taky to je docela takový mandala efekt, že většina lidí si myslí, že ve filmu Souboj titánů z roku 81 Zeus křičí, release the Kraken. Mm -hmm. Ale v skutečnosti je to je let loose of the Kraken. On mm -hmm. pak ještě říká na konci filmu release the Kraken, ale to nekřičí, to jenom říká tak jako, oh, release the Kraken. Jo. let loose zní, jako že by ten Kraken se chystal jako zničit celý svět a jeho na chvilku pustili, že? Jo, ja, no. Release the Kraken je takový cílený. Přesně. No, každopádně, Souboj Titáno z roku 81, jediná verze toho filmu, která existuje. Samozřejmě, <laughs> že o žádné jiné nevíme. Je to film, který je velmi osmdesátkový. A co se týče struktury, tak je to prakticky úplně přesně hře války, které vyšly o dva roky předtím. Je to napsané jako klasická cesta hrdiny, mm -hmm. kdy ten hrdina je, živou, je předurčený osudem, odchází do, z domu za dobrodružstvím, potká nějakého staršího mentora, je tam McGuffin, což je nějaký mm -hmm. předmět, za kterým se hlavní hrdina žene a to posouvá děj dopředu. To je rozfázovaný do jednotlivých kroků, cestou zbíráš magické předměty, mm -hmm. je tam uh, dívka... Art, je tam r Je tam r přesně tak. V tomhletom případě robotická sova, <laughs> takže to přesně chceš ty vole ve filmu uh, z antiky. Uh, je tam dívka nesnází, chláska na první pohled, nakonec porazíš nestvůru, v tomhletom případě to není hvězda smrti, ale je to kraken. Mm -hmm. A pak získáš princeznu a království, a pak uh, Čubaka zakřičí a jsou titulky. Mimochodem, taky podobnost s těma dalšíma příběhy je v tom, že hrdina je v podstatě celou dobu pasivní, a hlavně ze začátku, a pak něco udělá, nějaké autonomní rozhodnutí, a tím v podstatě odstartuje tu transformaci na toho úžasného hrdinu, který je Víš co je třeba první autonomní rozhodnutí, který udělá Luke v hezných válkách, to je až ve chvíli, kdy jsou ve hvězdě smrti, a on zjistí, přesně řečeno, Artu Ditu zjistí, že. Je tam uvězněná princezna Lea a on se rozhodne a přemluví Hanasova, aby již to zachránit. Jo. To je poprvé, kdy on figuruje jako akter. Jinak ho tak jako vlečou ostatní postavy sebou. Jo. V Matrixu samozřejmě první rozhodnutí je vzít si, jaká to je polulka? Červená? Červená, myslím. Ano, může být. polulku. OK. No jinak samozřejmě je to založený na mýtickém cyklu Operzovi. Nicméně, na rozdíl od těch filmů, o kterých jsme se bavili doteď, ty rozdíly mezi tím cyklem a tím filmem jsou z hlediska děje hlavně a z hlediska a tak dále poměrně velký. Mm -hmm. To znamená, asi by bylo dobrý na začátku říct, o čem je vlastně ten mítus, protože kdybychom potom procházeli ten film a vždycky u jednotlivých kroků bychom říkali, jak se to liší od toho mítu, tak by to bylo dost matoucí. Mm -hmm. A ono totiž, ten v mítický cyklus je z hlediska svojí struktury, a z hlediska z toho storytellingu mnohem zajímavější než ten film. Že? Protože jak jsem říkal, ten film je napsaný jako cesta hrdiny, je to úplně stereotypní cesta hrdiny, úplně archetypální, že jo? to se očividně v těch 70. Mm. dělalo vizvězní války. Yes. Nicméně z hlediska toho storytellingu ten v cyklu se úplně jiný. To není prvním plánu cesta hrdiny, to je příběh o sebe naplňujícím se proroctví. Což je velice obvyklý a populární motiv v řecké mm -hmm. literatuře, to je takový to, že řecký bohové a věštírny jsou úplně typicky velmi vágní a vágnost věždby způsobuje to, že se ta věždba naplní. Mm -hmm. jo, to je takový to v Herodotově, jak Krojso se zeptá delský věštírny, jestli má zaútočit na Perskou říši a delská věštírna mu řekne, pokud zaútočíš, tak zničíš Velkou říši. A on si myslí, že to je ta perská, ale pak se ukáže, že to je ta jeho. To je ten princip naplňujícího se prostředí, že to, že to proroctví vůbec víš, že se na něj zeptal a to, že ho špatně pochopíš, potom způsobí, že se časem to proroctví skutečně naplní. Mm -hmm. A kdyby se na něj vůbec zeptal, tak by se ty, pravděpodobně ty události odehrávaly nějak jinak. To je něco, co řekové asi měli velmi rádi, protože se to v mytologii vrací neustále. Mm -hmm. A v tom případě, ten Perzeuv mýtus je tady tenhle ten vlastně časový paradox. Kdy to, že víš, co se stane v budoucnosti, tak ta samotná znalost vede k tomu, že se to skutečně naplní. No a co je důležitý, je, že ten film, souboj Titánů, vlastně ve skutečnosti končí v polovině toho mýtu. Mm -hmm. Tam je pak ještě celá druhá část, která je obsažená v tom mýtickém cyklu, ale který ten film úplně vypouští, protože to úplně nezapadá do, toho, do té cesty hrdiny. Takže o čem je ten mýtus tak v podstatě to je rodinný drama, který se odehrává okolo města Argos, což v té mýtické době bylo království, ve kterém vládl král Akrisios. A on neměl žádný syny, tak se zeptal Věštírny, jestli teda bude nějaký mít. Věštírna mu řekla, že ne. A jako bonus zadarmo přidala informaci o tom, že jeho dcera Dané porodí syna a ten syn ho zabije. No a samozřejmě ten král tomu bouchnou saze z panikaří Nechá Danae a jejího syna zavřít do truhly, svrhne ji do moře. Syn samozřejmě Perzeus, jo? Mm -hmm. Perzeus se dostane na ostrov, který je sumné tam vyroste, a potom se vydává na dobrodružství, který spočívá v tom, že má zabít Medúzu, zabije ji. Cestou zpátky náhodou narazí na princeznu Andromedu, která je přivukovaná ke skále. Oni se vůbec neznají mm -hmm. a poprvé se potkávají až ve chvíli, kdy ona už je připoutaná ke skále, zachrání ji, porazí toho Krakena, vezme si ji za ženu, tím končí v podstatě ten, ta část toho mítu kterou se nějak inspiruje ten film, ale pak ještě končí to rodinný drama, takže on se vrací na ten Sarifos, tam nějakým způsobem konfrontuje lidi, kteří se snaží svýst jeho matku Dané, o tom se ještě budeme bavit, ale co je důležité, on se potom vrací zpátky Buď do Argu, nebo ještě na nějaký další místa, podle toho, o který verzi toho mítu se bavíme. Setkává se se svým otcem a omylem ho zabije. Ve většině verzí ho zabije tak, že na nějakých atletických závodech hodí diskem a ten disk trefí toho jeho otce a tím dojde ke k jeho smrti. A tím se vlastně uzavírá ten cyklus a ta věžba se naplňuje. A naplňuje se tak nešťastně, Kdy to samozřejmě není tak, jak si ten král myslel, že by ten uh, syn se třeba proti němu zbouřil a připravil ho o moc, mm -hmm. ale zemřel podstatě omilen. No a důležitý na tom je, že co tady tenhle ten, uh, řetězec událostí, který nakonec vedl k té nezamýšlené a nešťastné smrti, odstartoval sám král tím, že tu svoji dceru mm -hmm. s tím uh, synem vyhnal, že ho nechali svrhnout do moře. A pak ještě je tam jeden, z hlediska storytellingu, jeden docela zajímavý prvek v tom mýtu, o kterým bychom se mohli pobavit. A to je to, že jsou tam tři příběhy, které jsou tak jako zabalený do sebe. To se poměrně často setkáváme se s tím v antice, kdy ty příběhy jsou v podstatě vystaveny jako ruská panenka, kdy začne jeden příběh, to je ta vnější slupka, najednou je přerušený, začne další příběh, ten je zase najednou přerušený a začne třetí příběh. Pak zase skončí ten druhý, pak skončí ten mm -hmm. první, ta vnější, ten vnější obal. To je jako Inception. Vždycky, we have to go deeper a začne nějaký další příběh, když Takhle třeba některé uh, části nového zákona jsou taky napsané. A v tomto případě máme teda tři příběhy. Ten vnější, to je to rodinný drama toho krále, který začíná tím, že on se teda dozví, že jeho vnuk ho zabije a tím pádem nechá svrhnout svou dceru a svého vnuka na moře. A ten potom končí až úplně na konci toho cyklu tou nešťastnou smrtí. Mm -hmm. prostřední, ta prostřední slupka, řekněme, to je ta Perseová výprava za těma Gorgonama, zabití Meduzy a to, co on potom dělá s tou hlavou Meduzy, když se vrátí zpátky na ten ostrov Saryfos, kde vyrůstá. Protože mm -hmm. v tom filmu on se trošku hloupě zbaví hlavy Meduzy, okamžitě jakmile porazí Krakena. Protože to potřebuje, že by si pěkně zakončil film, že jo. Kdež to v tom mítu celkem logicky on tu hlavu používá jako zbraň hromadného ničení a budeme se bavit o tom, jaký všechny davy no. lidí potom skameněli díky tomu, že vždycky Perseus někam přišel a e, ukázal hlavu. A takový malý teaser v jedné verzi dokonce skamení on sám docela hloupě. E, no a ten úplně prostřední příběh, ten, který je jakoby v jádru tak to je právě to zachránění Andromedy. To znamená to, že on mm -hmm. najednou letí letí, letí Vrací se zpátky na ten ostrov Saryfos s tou hlavou medúzy a najednou začne takový malý příběh, ve který on se potká s tou, meduzou, zamilu, s tou Andromedou, zamiluje se do ní, zachrání z toho od toho krakena a vezme si ji za manželku. Hmm. No, tak jak začíná ten film? Začíná teda tím, že ten král Argu a Chrysios nechává svrhnout svoji dceru Danae a jejího syna Perze do moře v nějaký trubě, truhle. Ve filmu je důvodem té v podstatě vraždy. Že on se počítá s tím, že hmm. oni tam zemřou, žádlivost a snaha obnovit jeho čest, protože Dané se narodil syn. V tom mýtu se objevuje to velice známé početí Dané, kdy je něj dceru. a když se dozvěděl, že její syn ho má zabít, má způsobit jeho smrt, tak ji nechal vsadit do nějaké kopky nebo cely. Většinou ta celá je vyrobená z bronzu v těch jednotlivých verzích toho mýtu. A je buď to v podzemí, anebo je přímo na dvoře, jako na dvorku toho královského paláce. A ta daná je tam zavřená buď to sama, nebo s nějakou služebnou. No a samozřejmě velmi slavná pasáž z řecké mytologie, že bůh Zeus se změní na zlatý dešť. A pomocí toho zlatého deště, pomocí té transformace se dostane do té kopky, mm -hmm. protože ta má údajně otevřenou střechu. A splodí s tou Dané, která je velice krásná a atraktivní, Perza, mm -hmm. že Zajímavé je, že v nejstarších částech, to, v nejstarších verzích toho mýtu, to vypadá, že Zeus použil to proměnu jenom proto, aby se dostal do té kopky. A v té kopce už na sebe vzal normálně podobu muže. Mm -hmm. Mimochodem taky proto, že ta Dané ví, kdo byl otcem mm -hmm. toho jejího syna, že Takže jako Kdyby to byl zlatý déšť, tak... tak by nevěděla, jaký zlatý déšť to byl. Jak to není takový. kouřové? No, ale no, no, ona potřeba identifikovat, protože už to každý ví, jak vypadá Zeus, asi. Hmm. E, na pozdějších verzích už je tam takový ten dost perverzní prvek toho, že ten zlatý déšť přímo jako nateče do její vatiny mm -hmm. a tím dojde k tomu neposkornění početí. Že? To je to pneuma, ta jako uh. nadpřirozená esence, která způsobuje to neposkorněný početí. Podle Homéra, taková dobrá, dobrý joke. Dané je charakterizovaná jako dané původních kotníků. To je její mm -hmm. přídomek. V angličtině fair encode. Tak si říkám, že to bylo jako asi v době, kdy víš co, ženský nemohli ukázat nic jiného než no kotníky. Jasně, Takže to je jako uuu, to má ale kotníky. Nebo to byl food fetish, to je taky ještě další varianta. No dobře, každopádně ten Perseus to přežije. Jo, Perseus to přežije. Ještě jsem chtěl říct, zlatý dáš lepší než Facehugger. <laughs> Ještě je, je jedna verze toho mýtu To je docela zajímavý Kterou zaznamenává autor, který se jmenuje Ferekides ze Syru To je jedna z nejstarších Od něj máme uh, jednu z nejstarších vlastně mutací toho mýtu Protože samozřejmě ten mýtus procházel nějakým vývojem uh, Nezachoval se teda bohužel jeho text Zachovala se parafráze A tam, to, tam dokonce tady v této verzi ve většině těch verzí to vypadá, že to vyhnanství následuje prakticky okamžitě po, co, po tom, co se narodí ten Perzeus. Že že on se mm -hmm. on prostě ten král zjistí, že tam je malý dítě najednou u bronzové komoře, mm -hmm. který se nedá dostat a tak je nechá svrhnout do moře. Ale ten Fedekides spíše, že oni ho tajně vychovávali v té komoře, daná je ještě s nějakou služebnou, asi čtyři nebo pět let. Mm -hmm. Ale pak jednou šel ten král kolem a slyšel, že uvnitř jako je dítě, očividně tak po pěti letech nechal tu komodu otevřít, našel je tam, tu služebnou nechal zabít a až potom nechal teda svrhnout dané a toho už v té době kluka mm -hmm. do moře. Ono jako, že se tam nedá dostat je divný, že jo? protože stačí asi žebřík, ne? Jako tu technologii no řekové měli k dispozici. Ano, přesně tak. V taky v, ně, v některých verzích je tam takový, takový drobný prvek toho, že ten, ten král podezírá nějakého svého příbuzného mm -hmm. z toho, že tu dané svedl ale to asi není moc důležitý, nicméně Perseus to teda přežije, on je nechá svrhnout a v truhle, zavře do truhly, to je prvek, který se objevuje v mýtech opakovaně, hmm. úplně stejný osud má Dionizos a jeho matka Selene, nicméně... Úplně stejný osud má David Copperfield, úplně stejný osud má David Copperfield, <laughs> jasně. A stejně jako Perseus to většinou přežije, uh, každopádně odplujou... O Jo, ano. Přežil a objeví se na ostrově, který jsme jmenuje Sarifus. První minuta filmu za náma. Jo, první <laughs> minuta filmu za náma. Přesně tak. Ještě takový drobný detail. Uh, autor Simonides z Knidu píše, uh -huh. že ta truhla byla z Mosazy. A že Perzeus byl zabalený do šarlatového pláště. Jo. Ve filmu je ten pláš šedý. To je úplně zásadní odchylka od toho. A to jsme asi u toho, že Řekové neměli vnímat, nevnímali barvy stejně jako my. Jo, jasně. OK. No, ve filmu dává na základě toho rozkaz zničit to celé město Argos a samozřejmě pomocí krakena, jako mm -hmm. přesně řečeno kombinace krakena a povodně, což <těk> v tom filmu vypadá tak, že herci běhají před filmovým jo. plátnem, na který někdo kropí vodu na malej model řeckého města a potom vy, jsou tam prostříhané scény, kdy někdo kropí herce, hadicí a oni dělají no. ono to dává smysl, že jo, jako jakým způsobem může morská příšera zničit město, že jako vyskočí na povrch a pak se tam bude plácat prostě e, a, a to město to zničí. tak jediný způsob, je voda, že jo, takže v tom filmu, samozřejmě, odpovídá to ten technickým jako možnostem té roby, prostě jež plouchne a, a to co je by je ta vlna. Jo, přesně A ono zničit město vlnou je tak jako, jako tak tsunami víš A jiná, v tom mýtu potom je to tak, že ty bohové nechali zničit um, to, mm -hmm. přesně řečení plánují zničit uh, království Andromedy kombinací mm -hmm. nestvůry a povodně taky v tomto případě. Jo. takže to není jako invence toho filmu. Lece rozhodně invence toho filmu je, že dochází teda k zničení Argo, protože mm -hmm. to je přesně už první věc, která se vůbec nevyskytuje v tom mýtu, Argos normálně stojí dál a Perseus v některých verzích se do něj potom vrací a stává je. se králem Argu. To je stejný jako když na konci Rogue One musí všechno vybuchnout, jo, to je aby prostě zametli za, za, za tou postavou a už nemuseli řešit jako co se stane z jeho rodinou a tak dále. Přesně tak, no. Úplně ze stejného důvodu ten film v jedné větě zmiňuje, že to dané je už je po smrti později, že? když mm -hmm. je Perseus dospělej, jo. On tam říká jedné postavě: "No, to je to, co si moje matka přála, nebo to je bylo její poslední mm -hmm. přání, víš co?" Ve skutečnosti Dana je podobně jako ten jeho od... děd, ten, ten král, normálně jako dál figulují v tom mítu mm -hmm. a dělají věci a, a tak, jo. Ale tady samozřejmě potřebují to zamíst. Ale taky potřebují na začátku toho filmu ukázat toho krakena, protože to je cool, že jo. Aby ti dám na děli, mm -hmm. tak je tam kraken a ukazuje se ta jeho destruktivní síla a dává ti to na jako divákovi. To by bylo hrozný, kdyby ten Perseus jo. zachránil e, tu Andromedu. Jo. No, a není teda divný, že je tam kraken, No jasně, protože kraken není vůbec kurva z, řecký filoz... z řecký že jo? A... No, no, jako že v té řecké mytologii by to bylo jako je to smegas, je něco jako velká ryba nebo jo. velká mořská potvora a těžko říct, jak přesně vypadá, ale prostě jako, je to logická interpretace, že prostě vezmeš nějakou jinou cool vypadající potforu a, a šoupneš ji tam, protože víš co, to je, je ne... a navíc kraken zní prostě dobře. Asi kraken zní asi líp než ketos. No. Když to překládáš do angličtiny, tak už jako můžeš říct kraken. Jo, no, tak přesně jak říkáš, není to titán, on je v tom filmu označovaný mm. za posledního z titánu. A dokonce to ani není postava v tom mýtu, to je prostě nestvůra, nebo příšera, jako libovolná, mm. víš co? Jakože tam, tam se teda objevuje ten uh, ketos jenom jednou, ve chvíli, kdy má být zníšený uh, to království Andromedia, Andromeda má být obětovaná moři, že jo? Mm. Tý nestvůře. Tak prostě Poseidon vytáhne někde nějakou nestvůru, kterou má víš co někde jako ve svým zoologickém zahradě pod mořem, jo, a, a ona se tam najednou objeví, není, nechají drtit etiopský pobřeží, nechají drtit etiopský pobřeží, přesně tak a není to teda, jak jsem říkal, teda, není to ani postava, je to prostě ketos, to, to slovo ketos má samozřejmě spoustu různých významů, že to znamená třeba i ryba, mhm. takže tam není ani úplně jasná jako ta, jo řekněme zoologie nebo taxonomie té nestvůry. A dokonce, je třeba docela zajímavé, že se v literatuře moc nevyskytují popisy té nestvůry. Mm -hmm. Nikdo jako nenapsal, jak vlastně ta příšera vypadá. Jenom z určitých verzí, třeba z Ovidia, kde je taková docela dlouhá pasáž o tom, jak ten Perzeus bojuje s tou nestvůrou, mm -hmm. tak tam je takový, jako, že, že měla jako třeba rameno nebo že měla ocas. Že měla šupiny a takovéhle věci. Je. Ale nedá se přesně říct, jak vypadal ketos. No. Každopádně i v Bibli, že se objevuje, ketos, megas, v, septu, v septuagintě, tak jako popisují tu příšeru, která spolokla Jonáše. Takže Aha. Jonáš v, krake, v žaludku Krakena. To by bylo super Daleku, Přesně, tě. daleko víc cool. Jo no. Jinak to, jinak tady v téhle fázi filmu se objevují bohové, že jo, protože tam jsou jako postavy bohové. V tom mýtu ty bohové prakticky nevy hmm. se nevyskytujou jako nějaký tahovní toho děje, to je primárně mýtus o Operzovy, takže Perzovus si tam, kde ten, kdo dělá rozhodnutí. Hmm. Ti bohové se tam objevují hlavně jako nějaký... Na rozdíl od Lukáska volky, Na rozdíl je, od Lukáska volky, přesně tak. No. A na rozdíl od Perzáve filmu. Jo, ty, ty bohové v tom mítu si objevují jenom jako nějaký pomocníci, oni mu hlavně dávají kouzelný dary, o tom se ještě budeme bavit. Nicméně tady ten film má celou linii, ve které vystupují bohové jako nějaký intrikáni, kteří manipulují událostma na zemi. To je takový ten klasický, mm -hmm. klasická představa, kterou my dneska máme u těch řeckých vozích. Kdy ty mýty jsou interpretovány jako nějaká jejich powerplay, play, víš, co? že oni mají nějaký osobní antipatie mezi sebou, tedy v tomhle případě je hlavně Zeus, Hera a Tetis, mm -hmm. ale ve skutečnosti v tom mýtu nic takového není. Tam... Jak to popisuje ten film, tak jako nějaká rozhraná domácnost, že jo? Mm -hmm. Taková prostě, lidi jsou sobie strašně pasivně agresivní, a, ale přitom jako přestírají, jo, všechno je v pohodě, jo. Jo, jasně. A taky třeba zajímavé je, že v tom filmu ty bohové jako. Na Olympu učividně nejsou židle. To je takový vizualně zvláštní. Jo, jedna pro, pro Diage, jo. Takový dost zvláštní, že oni tam tak jako stojí a mluví a koukají se na sebe a je, je vidět, že asi těm hercům to bylo trapný, že si nemají na co jo. sednout. Zajímavé, no. A pak je tam ta... Uh, že konec, ne. Maggie Smith? Jo. Maggie Smith hraje... A pak je tam ještě taky. Maggie Smith, která tam nemá prakticky žádnou jako účelnou roli, až na to, že dělá ty cool... Uh, má takový takovou fráze na zakončení scény, takový: But And he was not! A střich. Jo, jasně. Uh, no, Megismes navíc tam hraje postavu, která se jmenuje Tetis což ale v řecké mytologii ani není bohyně, mm -hmm. že to byla nějaká výla. A což je dost zvláštní, proč, to, proč z ní neudělali někoho z těch uh, olimských bohů, přitom tam je Aténa, Afrodita a tak dále. Nicméně, uh, Tetis má úplně boží v tom filmu Hlášku. Která samozřejmě nemá žádnou oporu v mytologii, kde oni se baví s Hérou, jak ten Zeus je děvkař, že jo? A vypráví mm -hmm. tam takové ty věci v rámci expozice, že tady tuhle tu panu svedl v podobě labutě, tuhle panu svedl v podobě býka. A Tetis říká, mně se jednou pokoušel svést proměnění v chobotnici. Mm -hmm. A Héra, Diova manželka samozřejmě se ptá, tak jako jízlivě a uspěl. A Tetis, samozřejmě, že ne, proměnila jsem se v, v žraloka. A na základě toho byl natočený spin-off Mega Shark vs. Giant Octopus. <laughs> to málo kdo ví, mm. ale ve skutečnosti je to založené na filmu Souboj titánů. <laughs> mm. Každopádně naznačuješ to, že prvních 30-40 minut toho filmu je prostě Too Much Exposition, exposition Fiat, že prostě je to strašný množství expozice a nic moc se tam neděje. No jako nejslabší část toho filmu je ten hlavní hrdina, že jo? Protože ten hmm. Perseus v tom filmu, on v podstatě nic neříká. Je to, je tak, je to takové jako, jak, jako kdy, dneska, kdyby dělali ten remake toho filmu, k čemu už teda nikdy nedošlo, jak všichni víme, tak by ho mohl hrát ten Keen Reeves. To by byl úplně perfektní Perseus, protože ten, teda úplně perfektní Perseus, protože ten týpek, který jeho hraje, tak on tak prostě chodí a jenom se jako kouká blbě a jo. Je tak, hrozně stupidně, že jo. No a no, se vyhne nějak, nějaký rychle letící hadí hlavě, nebo něco Jasně, no. No a vzhledem k tomu, že nic neříká, tak všichni jenom do něj jívali expozici neustále, mm -hmm. že Nebo jívali do diváků prostřednictvím dost jako očividných rozhovorů mezi těma bohama, jakože já jsem bůh Zeus a ty jsi bohyně Tetis. My tady teďka dáváme expozici, co kdyby je. se na nás nahodu někdo koukal? <laughs> jo, no. Dobře, tak popojedeme dál. Um, Takže on to přežije, dožije se, dožije se uh, doby dospělosti. Je tam montáž, víš co, jak jezdí na koně jako kluk, Přesně tak. jak jezdí na koně jako další kluk, vystřídá se postupně pět A u toho hraju takový, taková ta hudba jako z Indiánek, že? 80ků, a no, <laughs> no a každopádně pak si jednou prostě lehne na stráně a Bůh teleportuje. No, to je úplně na palici, to, to, to je právě ten důvod, proč, proč je potřeba schrnout ten mítus předtím, než se o tom filmu, protože teď najednou je tam celá jedna část, která v tom mýtu vůbec není, že? kdy ta bohyně Tetis ho normálně teleportuje mm -hmm. z toho ostrova Sarifos do města, který se jmenuje Jopa, mm -hmm. který je teda v, v tomhletom filmu je ve, ve Fnici. Mm -hmm. a tam on se setkává s Andromedou a jsou tam jako nějaký mm -hmm. další věci, ale nic takovýho samozřejmě v tom mýtu není, že jo že oni ho potřebují v tom filmu dostat z toho ostrova Sarifos k té meduze. Mm -hmm. A protože by bylo divný uh, udělat tak, jako v tom mýtu, kde on se potkává s tou Andromedou z ničeho nic mm -hmm. a zamluvujou se do sebe na první pohled, tak mm -hmm. tam potřeboval V době, kdy už ta meduze je mrtvá. Jako v době, kdy už je ta meduze mrtvá, přesně tak, tak potřeboval a hlavně protože měli zaplacenou herečmu, která hrála Andromedu, <laughs> tak potřebovali tu Andromedu tam nějak dostat. Mm -hmm. že? Takže vymysleli, hrozně jako složitý děj, který spočívá v tom, že ta bohyně Tetis, protože byla naštovaná na Dia a ho chtěla vrhnout jako do vrdloštví, tak ho mm -hmm. prostě teleportovala. To je úplně nejlínější jako, uh, screenwriting, že mm -hmm. jo? Nej nejlínější způsob, jak veš když nevíš, jak nějakou postavu někam dostat, taky tam doslova teleportuješ. Jo, on se najednou probudí v amfiteátru v městě, Jopla. jo. Teleportace není jako prvek, který by mm -hmm. se používal v antických uh, příbězích, jo. Jednak kvůli tomu, že by se to těžce, těžko, těžko inscenoval na divadle a pak taky asi proto, že ti Řekové byly lepší scénáristi než autoři 80. filmů a vědomovali si to stupění. stupení Tam třeba mohl doplout, že jo prostě tam, no, tak tam různých dítry, způsob, jo? Prostě je různých způsobů, jak ho tam můžeš mě. dostat, že jo třeba, třeba ho tam můžeš dostat tak, jak se za tou meduzou dostal v, v tom mítu No ale potom by bylo rovnou meduzi a nebyl by tam ten love interest, že jo no, ale, ale můžeš, můžeš ho odpry. poslat do Jopy, že jo, cestou ale to je jedno. Po, po, paní je že najednou je teleportovaný do toho města, Jopa. Uh, objeví se v nějakém divadle. Jo. Ale každopádně, proč by šel do. Proč, jo, já myslím, že ta Andromeda tam je důležitá pro ty filmaře, protože, jo, to oni se nedovedli asi představit, že by ten zájem té postavy mohl být i něco jiného, než jo. Zachránit tu, tu princeznu zásadě. Jo, kdyby tam prostě, šel, proč by šel za zabít nějakou hroznou příšeru, prostě když seš nějaký farmář někde z Řecká, Nebo rybář. Nebo rybář, no přesně. No, přesně. Ale na druhou stranu jako se tam klidně mohl zanést uh, zanezlo. No každopádně on tam přistane teda se jako přiteleportuje na místní landing pad, kde, je, kam, kde přistávají teda teleporty a letající koně a je tam, potká se hnedka s místním jako průvodcem, který ví všechno. S místním obyvatelem Kenovim. <laughs> přesně tak. Jo, no. no a to je, on se jmenuje v tom filmu Amon, ale to mm -hmm. samozřejmě, to je vymyšlená postava a nemá to souvislost s ničím, že jo. Mm -hmm. Jo, on se prostě objeví v nějakém divadle jo. a ten Amon mu vykládá uh, vítej poutníče jo. vidím, že jsi rozhodl přine přijíst do našeho města, co tě k nám přivádí? No, jinými, slo jasně, no, jinými slovy po tom, co tam je expozice od všech možných postav, všech těch bohů kteří jsou aktéři celého to je jo. tak řekli potřebujeme ještě trošku více expozice. <laughs> I know what this film needs. Jo. Jo? A je tam teda toho člověka, který potom jako, kontinuálně povídá. Žádná akce od té doby, kde byl zničený Argos, <laughs> že? takže to je opravdu jenom expozice. No. Jo. Nicméně pojím je, že, že jo, um, v tom mýtu je to samozřejmě ve skutečnosti úplně jinak. Perseus vyrůstá mm -hmm. na ostavě Sarifos, najde ho, tu truhlu s tou Danae, najde postava, která se jmenuje Dictys. To je buď to rybář, nebo je to Bratr krále. <laughs> Trošku dva extrémy <laughs> v různých verzích, um, který král toho Savifu se jmenuje uh, uh -huh. A ten důvod v tom mýtu, proč se Perzovus vydává za tou hlavou Andru uh, Meduzi, nemá nic společného s Andromedou. Uh -huh. Samozřejmě existuje několik zase různých verzí toho mýtu. Jo, ten mýtus je rozpracovaný asi 20krát v, v literatuře, která se nám dochovala. A pak ještě víme třeba o divadelních hrách, který zpracovávali různé části toho mýtu. A ale víme, které věci tam nejsou. To je to, Víme, které věci tam nejsou. Jasně, no, uh, přesně tak. No a pojem teda je, že v různých verzích toho mýtu uh, ten přesný důvod, proč, jak se on dostane k té meduze, je různý. Většinou je to tak, že ten král Salifu uh, chce si vzít Danae za manželku, protože samozřejmě Danae je strašně krásná. Že? Ale nemůže, protože tam je ten Perzeus. To mně není úplně jasný, ale pravděpodobně ten způsob uvažování těch řeků byl takový, že ten Perzeus z nějakého jako bránil tomu e, jako sociálně nebo na, prostě z hlediska mm -hmm. společenských zvyklostí, aby, aby se mohl ten král týdané zmocnit v podstatě. No a proto ono potřebuje nějakým způsobem vyšoupnout z toho ostrova. Mm -hmm. No a jednou se stane taková blbá věc, že na nějaké hostině se perzeus vychloubá že by klidně přinesl tomu králi i hlavu medúzy. No a ten král řekne, jo, tak pokud ní nepřineseš, tak si vezmu tvou matku Danaje za manželku. Mm -hmm. A tím pádem teda on dostane, jako nastoupí na tu cestu za tou medůzou. Což v tom filmu samozřejmě není, že jo. Tam je mm -hmm. úplně celý jako důvod vymyšlený, proč je teda potřeba ta hlava té medúzy a tak dále. Jo, no každopádně Perzius byl hlava rodiny, že jo. V té chvíli, kdy, kdy se dostal na v okamžiku, kdyby Měl nového otce, tak se vlastně do dostával do podřazeného postavení. Je to ale... znamená, že když v Řecku zemřel jakoby otec a syn matka se stal rodiny? Matka nikdy nebyla. Takže nebyla pokud, pokud syn nepovolil, že aby se jeho matka znova vdala, mm -hmm. tak to nešlo? Jasně, i když to matka nikdy nebyla. No tak král mohl dělat všechno, že jo? ale tak bylo by to asi proti jako zvykům Bohu. Jakože pochybuji, že by tam byl nějaký jako legální proces, kterým by se Perzus mohl odvolat proti tomu. Nějo, to je to jako nejvyšší soud. Tarifu. No, um, takže Perzus se potom vydává, ale, ale jako tady v tom filmu že je ještě jasný ten, ten love interest. Takže uh, potom tu vlastně to expozici od toho, toho Amona, tak teda ještě jde do toho města, kde nám teda samozřejmě chybí spousta expozice, takže od tam je římský voják. Jo, to je, to je nejlepší postava toho filmu. Prostě najednou se tam objeví římský voják, úplně stereotypní, včetně smetáku na hlavě, <laughs> červenýho smetáku na hlavě, že jo? jo, no jako kostýmy toho filmu asi jo. prostě pro, prohrabali to filmové studio, co kde bylo mimochodem je to, je to uh, film, který jsou úplně nejvíc fake bronzový zbraně <laughs> jo, takovej kulatý meč mě koupili rodiče na pouti ve smratouchu jo. ze stánku, když bylo deset <laughs> vlastně. uh, no ale římský voják je úplně geniální, tak co nám kdyřím ani dali no, expozici, takže římský voják mu teda řekne, že tam princezna a že jsou, má nějaký problémy a je to cool a je to čeká na hrdinu a Perzeus si řekne počkejte na hrdinu, já jsem hrdina a jde tam jo, přesně. E, jo, tak ten... nemá žádný jako jiný logický důvod ten, prostě, ten voják je teda první postava kterou potká Perzeus, když přijde do toho města to je mm -hmm. takový jako když pán je se tě zeptá co chceš dělat a ty řekneš Zep zeptám se prvního člověka, který ho vidím. Ozve se vržení kostek, je to římský voják. Počkej, mám špatnou příručku pane, To je jedno, je to římský voják, je to anachronismus, tak tak. Třeba ho tam někdo teleportoval. A pak, ještě, pak je tam ještě jedna úplně bizarní věc. Zase jako to je scéna, podobně jako s těma bohama, kdy jenom dvě postavy stojí a protože tam je strašně moc expozice, tak by neměli co dělat. A protože už jim to bylo blbý, tak tomuhle tomu hercovi dali do rukou dudky, kterýma mm -hmm. on se jakoby uh, mrská, Prostě mm -hmm. on odhání mouchy Ale vypadá to, jak kdyby se dělal dutka mrzká. to nejsou dudky. To je normálně koňský ocas. Mm -hmm. Takže to vypadá, jako kdyby to byl uh, smíchaný stereotypní řívan a nějaký prostě návštěvník homosexuálního baru za 70. <laughs> let. Jo? Jakože... Vítejte, cizinče, co tě přivádí našeho města? <laughs> Přitom se prostě mrzká uh, konickým otasem. No a naštěstí teda v té chvíli Perzel už má k dispozici super síly, že jo? Protože Ještě, potom... se, ještě jsem chtěl říct, jo. on se neustále při uh, řeči odhání od sebe mouchy. Takže ve skutečnosti to není Jopa, ale je to království ze tří verteánů. <laughs> to je takový jo, to, jo. jak tam měli líný pavouky, jo. že jo? Ještě by mu během té expozice měl říct, že touhle stranou se vlátí a touhle stranou se vítá. <laughs> uh, Mimochodem, to království se jmenuje Monte Alba. To málo kdo ví, ale když se díváš na film třeba v velmi podrobně, tak třeba na známkách nebo tak je Monte Alba. To je uh. Uh, narážka na Montenegro, Černá mm. hora. Mm. Monte Alba. Prostě Zimmerman, teda Cimerman, Svěrák s Molajakem, mají world building úplně zmáknutý. A Alba a Negro jsou protiklady? Bílá hora. No. Je to Bílá, Monte jo. Ano, ok, ok, to dá vlastně prostě, se. škoda, že tři veteráni nenastartovali nějaký jako svěrák and Smully jak Cinematic Universe, <laughs> že by se třeba ukázalo, že ty království existují. <laughs> že by třeba v tom světě no. bylo jako Monte Alba, Německo a tak. Uh, anyway. No, jo. Naštěstí, prezident už té chvíli má super síly, že jo? Protože prostě tak nějak náhodou po cestě začal dostávat a uh, začal nacházet jako magické předměty. Uh -huh. Takže má super meč a má, má štít. Má štít, který má štít? funguje jako plochá televize. Jo, jasně, má LCD štít. Uh, takže, takže tam se vykacává s DM, že? Uh -huh. a, a má i plášť neviditelnosti. Přesně tak, no. To, se, to jsou prostě dary, které se najednou objevily v tom divadle. To bylo takový, jo. jakože hráč e, trval na tom, že už je na dostatečně vysoký úrovni, aby dostal kouzelné předměty na určitý úrovni. Mm -hmm. Páne Skýně nevěděl, jak se s tím poradit, tak se tam prostě najednou objevili mm -hmm. a vymyslel rychle nějakou jako zase další expozici, takže štít zároveň funguje jako zakřivená televize z e, s plochou obrazovkou. samozřejmě v, v tom mítu taky dostává dary, dostává, ale jiný dary trošku. A to je docela zajímavé, protože to je důležitý. Dostává většinou dary od boha Herma. Někdy se objevuje i Hera ne to máslo, a Athena a dostává v plášť, ne čapku jako ve filmu, ale hádu plášť, který způsobuje neviditelnost. Ale, to je zajímavý, to jsou celý studie, v antice neviditelnost nefunguje podobně jako dneska, jak je zobrazovaná ve filmu, kdy prostě nejsi vidět a třeba zanecháváš po sobě stopy v písku. Uh, taky pěkně vizualný. Jo, on v tom filmu má přílubu, má čatice nebo přílubu nevidelnosti, jasně. menší smysl než ten plášť. No jasně, no, ale v antice to je tak, že ty se do toho pláště zahalíš a ten plášť má barvu, barvu noci, to mm -hmm. znamená, že tě není vidět. Že prostě jako jo. způsobuješ temnotu. To asi spousob, souvisí s jako schabou, porozuměním uh, fyzikálních jevů. No shit. <laughs> Zatímco ty byla kouzelný štít souvisí s mé perfektním porozumění No ne, tak třeba pláš neviditelnosti dává smysl, že jo? protože prostě je něco jako chamelo, že jo? zobrazuje tu věc, která se nevyskytuje na druhý straně Jakože nevěděli, že, se, že by se světlo mohlo jako zakřivit jako, jako ve filmu Predátor Takže místo toho vymysleli pláš, který má barvu noci No třeba si mysleli, že světlo vychází z očí No to si myslí, A No právě No pak dostává a to je úplně nejdůležitější dar: okřídlené boty od toho Boha Herma, který malý táš. Což je úplně důležitý, protože to je taky další věc. V mýtu o Perzeově se vůbec nevyskytuje Kůl Pegasus. Přesně vyskytuje se tam, vysky... ale ne, tím způsobem. Ano, přesně tak. V tom mýtu, teda, když jsme se o tom zmínili, když Perzeus usekne hlavu meduzy, uh -huh. tak z její krve se narodí kuň Pegasos, prostě vyskočí. To se děje běžně. Ale potom z ní ještě vyskočí nějaký chlap, který v ruce mm -hmm. drží zlatý meč. To je prostě postava, která jako vz... je to bratr toho koně, mm -hmm. normálně, v té jako uh, geneologii bohu a nadpřirozených bytostí. Bratr toho koně, který ale není kuň. Který ale není kuň. To je, je... To je přesně jako Cecil the Lion. Prostě proto musíš říkat uh, Cecil the Lion's brother who is also a lion. nikdy nevíš prostě, <laughs> Jestli čeru náhodou, no, to není O tom O vůbec nic a nikde se už nevyskytuje, jenom se u ní ví, že to je chlap se zlatým mečem. Mm -hmm. Dokonce se přímo jmenuje chlap se zlatým mečem, v <laughs> řečtině. <laughs> uh, no a ten Pegasus ale potom odletí. A vůb, je to klysna mimochodem. Mm -hmm. Odletí a vůbec nefiguruje v, tý, v tom mítu. A yeah. Takže tady to, jak je v tom, v tom filmu, že ten, Pegasus, ten, ten Perseus musí ochočit toho koně a pak na něm jezdí, yeah. a pak mu ukradnou, protože by to bylo nepraktický v tom filmu, kdyby na jednou měli týčího koně. No, a ve chvíli, kdy už to znova praktické, protože se potřebuje rychle dostat na tu závěrečnou scénu a musí mít tam toho koně, protože toho koně jsme se zaplatili a je to cool, <laughs> tak se zase najednou tam tu, ten koně objejí. To tam vůbec není. Pointa no, no. je, že v tom mýtu se ten koně jenom narodí a odletí. Ale není to vina těch lidí, není to vina těch, těch tvůrců toho filmu, protože ti tvůrci toho filmu vycházejí už jako z existující linie chybný interpretace, interpretace toho, toho života, toho Pegasa, že jo, kdy, kdy se jako často zobrazuje jako, že Perseus se zobrazuje prostě, jak sedí na tom koni, drží ruce tu hautý meduzi, mm -hmm. nebo prostě letí za Andromedou a tak. No, protože už v antice se začaly směšovat dva různé mýty. Mm -hmm. Mýtu z Operzeovi, kde teda fuguruje Pegasus, ale jenom jako na jednou zí objevil kůň. Mm -hmm. A ten zase odletěl, což jako koně dělají výšce. To je uh, byl Jako něco, jakože... Potřebovali vyslat origin story pro Přesně tak, jo, no. Jo. A to řekli, no třeba tam. No a je to teda smíšený s druhým hrdinou, který teda je víc spojený s tím Pegasem a to je Belerophon, uh -huh. Což je určitě vzdálený potomek toho Perzea nějak. Herakles je vzdálený uh -huh. potomek Perzea. Belerophon nevím. No a je právě ten, kdo ochočí Pegasa a lítá na něm. A právě pomocí toho Pegasa za, zabije celou řadu nestvůr. Mm -hmm. Jedna z nich je posva, pověstná chiméra. No a už v Antice, jak jsem říkal, a potom později ve středověku a v novověku se začínají směšovat tady tyhle ty, třeba ve výtvarné umění. Tady tyhle ty dva, dva příběhy. Každopádně Pergé Perseus Pe nejenom, že teda nesedí na Pegasovi a ne nelétá na něm, tak má teda ty létající boty. Ano? Lítející boty jsou obecně jako asi užitečná věc, že prostě když se si rychle přesouvat po středu moří a nechci si někde utopit, takže je to cool. Na druhou stranu, když si představíš, prostě že někdo má lítející boty a má hlavu, která zničí všechno, na co se podívá, že jo, tak je to strašně OP. Je jo. to prostě proti tomu se nedá nic dělat. Jo, jo a hlavně, jak si říkám, že ve filmu by bylo dost jako. Těžko zobrazit, že má někdo letající boty víš co, jako, že by se třeba šídla na bota. No, no to je, ale jak to funguje jako fyzikálně, víš co? Já úplně vidím, jak ty boty letí. A vzhledem k tomu, že tvoje tělo nelítá, tak ty by si prostě vysel takhle vzduchu, a jako nechal by se zpáhnout že... těma botama. Jasně, no, ruce jsem bok a prostě tak čekáš. Ty čekáš, ještě botem... tam ty boty nohama, víš co a čekáš, ještě ty boty někam donesou. Jo. Tak je to podobně jako fyzika toho koně, že jo, jako řečeno je to kůň zavěšený na páru přídel, ten kůň taky jako dělá, jasně, ten kůň, když lítá v tom filmu, tak, tak jako třepotá má, že jako by to mělo nějakou, takou, nějaký pozitivní efekt. Přesně že? no, to ono on v tom filmu vypadá jako kdyby cvalil na nějakém mm -hmm. neviditelném mostě nebo něčem. No. Proto má potom ta křítla, když teda musí cvalat no, Právě kvůli tomu, že kdyby uh, ti nohy mu tam tak jenom plandali, no, tak by to bylo hrozně stupidně. A tak by třeba ten mohl jako chodit v těch mohl Jo, jo, jako po obloze. Po jo, obloze, stavě, no. jako, jako utíkat, jo, po obloze. Přesně. Nevím, no, no každopádně, ano, má ukřídlené topanky. Eh, to je docela častý motiv v těch řeckých bájích, kdy ten hrdina dostane od bohu nějaký eh, nadpřelozený způsob pohybu, kterým se můžeš dostat do částí světa, které jsou normálně nepřístupným smrtelníkům. Eh, já jsem dostane Argo, mluvící loď, mm -hmm. díky který pak může doplout k tomu zlatému rovnu. Potom dostane věc, která se jmenuje Kybisis, a to je speciální vak, který má vlastnost, že udrží hlavu medúzy, Bag of holding. No, jasně, no. je to nějaká jako pocket dimension. A ještě tam je věc tak nějaký kůň v tom a povols a tak dále. Jo, no, jako pointa je, že to, to je vyloženě jakoby speciální, má to speciální funkci v těch mítech, protože ta hlava medůzy a hlavně její krev se nedá zadržet, normálním jako kontejnerem, řekněme. Mm -hmm. Takže na to musíš mít speciální více jako kontejner na ukládání <laughs> radioaktivního odpadu, což je teda to Kybisys, který podle některých verzí podle Hesioda, byl vyrobený ze stříbra a měl mm -hmm. zlaté střapce. To je uh. tak by the way, jo. No a většinou má i sobcový týmač, který se jmenuje Harpé. Ten zase v mytologii se vyskytuje často a je asociovaný se... Zabíjením hadovitých nebo plazovitých nestvůr mm -hmm. e, existuje zase literatura, která jako říká, že to je možná nějaká asociace, že ten srpovitý tvar e, evokuje podtínání klasů pomocí kosy mm -hmm. nebo srpu a že ty jako klasy v tomhle případě jsou hadi nebo jejich hlavy, mm -hmm. krky, chapadla a takovéhle věci. Takže ten hrdina jako by tím srpem prostě podetne nějakou hadovitou nestvůru a tím ji porazí. Cool. Celá zajímavá věc. No a, a teď teda nastává ta situace, kdy on se dostane za tu Andromedou, jo. A teď to, co je zajímavé je, že teda oni tam chtěli evidentně dát ten mýtus, kdy teda ta Andromeda že, pěkná a to, to, to, to zveličení její krásy prostě urazí ty bohy, že jo. To bylo cool, tam chtěli nechat, a zároveň tam chtěli dát nějakou jako... Nějaký ten peril, prostě nějakou, nějakou tu, tu strast, protože v okamžiku, kdy ten Perseus potká, uh -huh. tak je jako, tam prostě vymysleli úplně celou, celou jako novou, celý nový storyline, kdy teda, že tu, ty Andromedě Andromed nějaký pták prostě každý večer odnáší duši. Jo. Že, no jako to trošku konvolutit, no, že, že ten Perseus přijde do Tiopy, uh -huh. pomocí té neviditelné helmy, helmy neviditelnosti přijde do toho paláce, a protože. Když má Helmu neviditelnosti, tak není důvod, proč by tu princeznu mohl normálně uníst fyzicky. Mm -hmm. Tak ještě museli myslet, že ona má jako spektrální zážitky, takže každý, každou noc odlétají ne ona, ale její duše mm -hmm. z nějakého důvodu v obrovský zlatý kleci, kterou nese obrovský a příšerně hlučný <laughs> sup. Je to jako z filmu Cesta uh. do pravěku. Do, ba do bažiny no a mm. oni právě vymysleli úplně novou postavu uh, je, navíc ještě samozřejmě to město nemá nejmenší ponětí o tom, co se děje že jo, jakože, hm, mohlo to mít souvislost s tím obrovským supem, který tam je, ne, to je náhoda to je, je normálka, <laughs> víš co Uh, no ne, ale po, tak víš to, třeba to bylo tak, Koreláce že... Korelace nesouvisí s No, ne, ale třeba, těch třeba ty suby tam normálně žily v tom městě, to nevíš, že to tam nebylo v tom filmu, jo. jakože když kdyby no. se ten Perzus podíval doprava, tak na každém baráku je obří sub, který je strašně řízká, prostě. Um, no ne, ale tak, jako je, že, že tam je ten uh, Kalibos, což je postava, která byla úplně vymyšlená pro ten film. Ten mm -hmm. se teda nevyskytuje v mm -hmm. tom býtu vůbec. Zároveň taky potřebovali být padoucha, že, jo? že on je jako ten stereotypní padouch. Jo. Co je třeba docela dobrý na tom filmu, že on má takový řecký, je tak, takovej hřeckej, mýtický osud, že to je zaprvé teda syn bohyně Tetis, který mm -hmm. ale na rozdíl od Perza, protože to není syn v vládce bohu, nemá tak už v kolípce zajištění, mm -hmm. že bude král a že ve všem uspěje a tak, ale naopak Zenzeus Zeus ho nechá znetvořit a udělá z něj vlastně příšeru. A to způsobí to, že se z něj stane padouch. Vlastně ta tragédie, nebo ta. Mm -hmm. to, ta to on se nedokáže přes, přes, přenést přesto, že, že se z něj stala nestvůra. Mm -hmm. Navíc, to je taky docela zajímavý, on byl v tom filmu původně Snowbencem Andromedy a ta Andromeda mu potom dala kopačky, celkem pochopitelně, když se z něj stala prostě mm -hmm. nestvůra. Takže ne, tak tak... dostaneme trošku víc expozice, tentokrát to je co se vůbec nevyskytuje jako v té předloze. Mm -hmm. A teda 5, 5 příběh se zavře a všechno jsme v pohodě, Perzius uh, a Andromeda se mají brát. No, on, tam je to takový trošku kostrbatý, kdy on porazí toho padoucha v podstatě asi pět minut, potom se ten padouch je představený v tom filmu jako hrozba, že jo? usekne mu ruku, nechá ho naživu, donese tu ruku do toho paláce a je svatba z nějakého důvodu. Tak, proč by ne, že? Jo, jo, dejme. No a pak samozřejmě během té svatby se stane to, co se stává v tom mýtu, ale předtím, když se Perseus a Andromeda, Andromeda setkávají, kdy teda matka Andromedy, královna Kassiopea, urazí bohy. V mýtu urazí Nerejtky a Poseidona, který je jejich kámoš v tom mýtu. A ve filmu urazí tu bohyně Tetis, která je zároveň z nějakého důvodu bohyní toho města. Tím, že přerovná Andromedu ke kráse těch bohů a řekne, že Andromeda je krásnější než prostě ty bohové nebo bohyně. A tím teda dojde k té urážce. V obou dvou případech bohové vyhrožují, že zničí to království, pokud Andromeda není obětovaná um, uh -huh. moři. Přesně řečeno Krakenovit. Tý, tý v tom mítu se to samozřejmě děje okamžitě. Že jo? Oni ji normálně vezmou a připoutají na tu skálu. V tom filmu protože to, pot to potřebují uh, zapracovat do toho děje, tak tam je asi 30 nebo 40 dnů čas na to, aby se to teda nějakým způsobem vyřešilo. Když to musí A nastat dě... magický dě... okamžik. <laughs> no, každopádně v tom filmu se to stane strašně jako cool způsobem, že jo? Že kdy tam ta, ta socha, ty koho? Tetis Která prostě. není bohyně, ale jako, že mají tam i sochu, protože proč ne? Protože tak cool, je to Maggie Smith, že jo. Uh, spadne její hlava a ta hlava začne najednou prostě jako mluvit, že to je to strašně že krásný yeah. samozřejmě vyjadření a uh, na šestí ta hlava je natočená správným způsobem, jakože neměří třeba dolů, jo? nebo neodkutálí se někde úplně bokem, někde jako yeah. Že mi tam říkala jako počkejte, počkejte, my musíme tu hlavu otočit. O několik dnů později tam postaví jeřáby už to a otroci tam jako pomocí nějakých jednoduchých pák tu hlavu otočí. Megi si řekne, konečně. Jo, no, no. Každý malin teda dá tu hrozbu a, a teda ten uh, Perseus má ten, ten účený počet dní na to, aby ten problém vyřešil. Musí, víš co, musíš počkat na magický okamžik, to znamená asi 30 nebo 40 dnů, než bude nějaký slunovrat nebo něco. Přesně tak. No jasně, tak to je samozřejmě blbost, že jo? Protože v tom, to, jak je vystavený děj toho filmu, tak oni. Ten důvod, proč se ten Perzos vydává za tou medúzou, je ten, že potřebuje uh, porazit toho krakenáře, jo? Mm -hmm. Ale ve skutečnosti, v tom mýtu, jak jsme říkali, ten uh, obětování Andromedy vůbec nemá nic společného s tím, že on jde za tou medúzou. A je prostě náhoda, že jo? Takový, jakože, Zabije nás tedy strašně velká příšera. Není tu náhodou někdo kolem, kdo, dokázal, kdo má jakože nějakou zbraň hromadného ničení a třeba bude prolítat, jo? jo. <laughs> tak hele. Jo. No, tak spíš, spíš jako z toho mi to, to vypadá jako, že tohle to se dělo běžně, víš co? Že zrovna to bylo ten jediný jeden moment, kdy zrovna jo. někdo letěl kolem, mu to mohlo zastavit, víš co? Že jiný prostě hrdinové chodili a tam jako obětovali pany nestvůrám, jo. a tam jako nějaký nestvůry něco dělali. Ale zrovna nikdo neměl hlavu moduzy, jo? Jo, neletěl kolem. Neletěl kolem, jasně. Uh, okay, no a samozřejmě uh, teda hrdinové se vydávají uh, sehnat, přijdou na to jo že by mohli sehnat hlavu meduzy mm -hmm. a tím teda zabít toho krakena. No a teď je tam teda samozřejmě to do budoucí rozfázováno do několik částí. Znamená, mm -hmm. je potřeba asi probrat, kam se jde a od koho kam. Že? No oni jo, minimálně v tom filmu na načátku jako nejdou pro hlavu meduzy a jdou se jako jenom tak zeptat, jakože, co mají dělat. No jasně, no. oni se jdou zeptat, co mají dělat, a když se to dozví, tak ten Amon, který, což je ten obyván době řekne no jo vlastně, a úplně přes jim odvypráví, <laughs> jak by se to dalo udělat, jo? Takový hajzl trošku. On no, no, určitě to prostě věděl celou rupu. Prostě chtěl na dovolenou. Jo. jo, jakože, jak bychom mohli odstranit tady tohohle toho člověka? Dej to někde zjistit, dej do ti řekne, co bys to třeba zastřelili a ta postava v tu chvíli řekne, ano, střelná zbraň, funguje tak, že vezmej zásobník, nabiješ jednu zbraně, odjistíš, zmáčkaš kohoutek. Hrozně zvláštní. No. To je trošku kosturmatý film v tomhle. No, no paní je, že ve filmu ta posloupnost je taková, že oni jdou zač s takzvanými stegýskými čerodejnicemi, mm -hmm. který jim řeknou, že by se dal ten kraken porazit pomocí hlaviny medúzy, pak jdou za medúzou. Mm -hmm. V mítu je to ve skutečnosti jinak. V mýtu ten Perzeus z toho ostrova Serifos jde za těma má, od nich se dozví, kde jsou nerejtky, mm -hmm. který mu dají kouzelní dary a on potom od těch nerejtek, kde k těm gorgonám a No a proč mu ty nerejtky dávají ty kouzelní dary, když je vás, oni jsou ty uražený, že jo? To, to jsou jiní. Nymfy jsou ty uražený a nerejtky jsou ty, co mu dají ty dary, to jsem řekl špatně. To jsou dvě různé skupiny bytostí. Jedny jsou uražený a druhý můj dají dary. A ještě jsem předtím řekl, že mu ty dary dali bohové, to je totiž, původ, to, to je totiž rozdíl se různýma verzemi toho mýtu. Jo. Vypadá to, že v těch nejranějších verzích dostal ty dary přímo od bohu uh -huh. a potom nějaký pozdější autoři tam ještě zapracovali jednu epizodu, kde on nejdřív jde k těm potom jde k těm nedětkám, které mu tady dají ty dary. A potom jdete prv tím gorgonám zabít tu medouzu. Takže se tam jakoby přibývají fáze toho příběhu, toho, toho putování. OK, no, takže ve filmu máme Stigijské čarodejnice, protože mm -hmm. ve filmu máme řeku Stix, kde tam stygie, že jo, a to je teda země, kde se říká řeka Styx. No a je tam taky převozník Cháron, ale to v tom mýtu samozřejmě není. To dali do toho filmu, protože si řekli, víš co, Ře, starověký řecko, tak mm -hmm. se tam mohli naházet různý kvůl věci. Ale ty postavy tam pak ještě bojou s dvouhlavým psem, mm -hmm. s vohlým vlkem. protože mm -hmm. proč ne? Jo, to samozřejmě taky v tom mýtu není. E, nicméně v tom mýtu místo stegijských čarodeníc jsou takzvaný grajaj, mm -hmm. e, což je ale daleko víc cool, jo? protože to byly nadpřirozené bytosti, které byly e, sestry týmerůzy. Mm -hmm. To byly normálně sourozenci. Jo? Jo. E, byly to teda asi teda neměli rádi, že jo? Protože jejich řešení toho jeho problému bylo, tak i když to je zabít, tak bys a je je zabíjte Jo. No, to je samozřejmě otázka. Nicméně jejich počet mýtu kolísa. Vypadá to, že nejdřív dvě a pak byly tři. E, trochu se mění i jejich jména. Nicméně v Kánonu e, se jmenují Enio Hádava, Dejno, Hrozná a Pefredo Bosa. Mm -hmm. a dokonce v některých, na některých vázách jsou zobrazovány v podobě vos z nějakého mm -hmm. důvodu. Nicméně jsou úplně boží, protože jsou už od narození starí, mm -hmm. šediví. Jejich rodiče byli mořský bůh Forquís a mořská bohyně jo. Keto, která byla taky údajně stará a ošklivá od narození. To zdědili asi po ní. Další sourozenci, kromě těch tří Gorgon, jedna z nich je teda i ta Medúza, byly mořská obluda Skila. Mm -hmm. Nebo třeba Ladon, obří drak, který střežil uh, zlatá jablka jo. Hesperidek v mýtu o, Perzeu, o um, Herkulovi. Já tak si říkám, že to by to bylo dobrý rodinný sitko. Je, přesně, to? Jako to, <laughs> díku vzdání muselo být strašně složitý. No. Jo, no, přijde ten obří drak, to by mohl být nějaký jo. jako emo, puberták. Pak přijde za všichni z kamení, doslova. <laughs> jo, no, jasně, no. Uh, nicméně, ještě taky docela zajímavý, podle Icechyla měli tvar labutí. Vosy tvára labutí, ale dobře. A byly starý úšet narození. Byly to starý vosy ve tvaru labutí, který měli, byly starý od mm -hmm. narození. A podobně jako v tom filmu, si mezi sebou předávali jedno oko, jinak mm -hmm. byli slepý. V mýtu si ještě předávají jeden zub, aby mohli jíst. Což. Mm, nevím jestli jeden zub funguje úplně najezdení, ale dobře. Tak vezmeš je do ruky a rozmačkáš, jak ti v mítu i si, i ve filmu si přidávají oko. V obou dvou případech ten perzou snadně vyzraje tak, že jim to ukradne, mm -hmm. a oni mu teda výměnou za to, že jim to vrátí, prozradí. Ve filmu, že meduze by mohla porazit krakena, mm -hmm. v mýtu, jak se jde k těm který kterým dají ty kouzelné předměty. Jo. No, a ta meduza teda v tom filmu žije za no, rohem. Jasně, to je docela zajímavé, protože v tom v mýtu tom se všechno odehrává v podstatě na stejném místě. Že jo? Mm -hmm. Je ten Perseus. Při tady maletající boty, že jo? Jako, to jsem hledal někdekoliv. Ona se to odehrává hrozně daleko od toho řecka, mm -hmm. ale potom už se to odehrává všechno kousek. Mm -hmm. Ona to totiž souvisí s vývojem toho cyklu, to asi nemá smysl roz rozpitovávat. Ono to vypadá, že ze začátku ty Graiai. I třeba kvůli tomu, že to byly sourozenci s těma Gorgonama, uh -huh. vlastně to jako předsunutá hlídka, um, protože měli to oko, který ještě uh -huh. má různé kouzelné vlastnosti navíc. Jo? To asi nemá úplně <laughs> smysl řešit. Jo, mimochodem v jedné verzi uh, Hermes dává tomu Perzeovi jenom jednu botu letající uh -huh. a druhou si nechá. Takže ten Perseus musí pak hmm, jako balancovat. Pajdá po Pavloze. na po obloze, nebo musí balancovat, když to dá tam. No, ale jako pointa je, že původně to možná byly předsunutí, řekněme, strážci. Mm -hmm. No a potom se do toho mýtu ještě vložila jedna ta prostřední pasáž, ve které on do k těm narítkám, kterýmu mu teda dají ty kouzelné předměty mm -hmm. z nějakého důvodu. No? E, nicméně, kde se to teda odehrává vlastně? Kde žije Medúza a kde žijou ty čarodejnice a tak? Tak z toho filmu to úplně nevyplývá. Dokonce v tom filmu jdou úplně jako na druhou stranu, protože jdou na sever od města Jopa. Ve skutečnosti ale... Což by někam do Turecka, že jo? Což by někam do Turecka, vzhledem k tomu, že Jopa je v dnešním Palestině, no, nebo no, někde tam, jo? Na okupovaných územích. Na okupovaných, na západním <laughs> břehu Jordánu, je to postane. Dálky. Není na západním břehu, je to dobře jo. <laughs> Jasně. No ale to v mýtu jdou k oceánu, což je řeka, Oce řeka Okeanos, byla řeka, která svět. Mm -hmm. a samozřejmě byla se toto s oceánem. Šli někam, prostě, to, že žít někam někamkoliv. No, ale pojinta je, že jdou do, na pobřeží západní Afriky, že jo? Jasně. Eh, jdou do, konkrétně do Etiopie, což Etiopie nemusí být Etiopie dneska, ale mm -hmm. znamená to jakékoliv jižní Afrika, víte, mm -hmm. Etiopani žili i v oblasti západní Sahary. To byl jako řeky. takový stereotyp pro Černochy. Černoši, jo, prostě ano, Etiopani byli, byli Černoši. Pro černoši no. Přesně tak, no. No, takže se to vlastně všechno odehrává, řekněme, v oblasti západní Sahary, že na západním pobřeží Afriky, mm. na pobřeží Atlantského oceánu. V, v některých verzích toho mýtu, k tomu se ještě dostaneme, figuruje třeba i bůh Atlas, mm. který samozřejmě žije v, se nachází v té oblasti, že tam končí svět a Atlas, jako obr, drží na ramenou svět. Že drží nebeskou kopuli. Mm -hmm. A protože tam je okraj světa, tak tam se nachází. No a pak ještě zajímavý je, a to je, to je úplně na palici, že nejenom, že samozřejmě sourozenci jsou ty grajaj a ty gorgony, z nich šedná medúza, ale mm -hmm. Perzeus je s má taky spřízněný, Protože samozřejmě všichni jsou příbuzní s každým a všichni jsou potomci bohu. To je strašná telenovela, no. No já jsem se koukal, Nakreslil jsem si tady takový rodokmen, jak jsou spolu přísnění Perzeus <laughs> a Meduza. Jo? On se zabil jako svoji uh, zálenou příbuznou. Jo? Tak uh, jak jsem říkal, um, otcem Perzea byl Zeus, šo? jeho um, rodiče byli bůh Kronos a bohyně Rea, což byli mimochodem brata a sestra. To byly hmm. titáni. Jo. Ale Zeus jako jejich dítě už titán není. On je z té pozdější generace, poslední generace olympských bohů. A rodiče Krona byli Uranus a Gája, to byla ještě starší generace bohů. Gája, to byly taky sourozenci mimochodem, mm -hmm. Gája porodila boha, který se jmenoval Pontos. Ona ho porodila bez mužského vlivu, řekněme, samoplozením mm -hmm. jako žába nebo ještěrka. Mm -hmm. Potom se svým vlastním synem měla děti, s tím, co porodila. Mm -hmm. Což byly právě Forkis a Keto. To byly taky sourozenci, kteří spolu měli děti. A ti právě potom už rodili hady a gorgony a grajaj a tak. Mm -hmm. Takže když se pídíš potom, jak se ve staré češtině nazývaly různé vzdálené stupně příbuzenství, tak gorgona je perezova prastríčena. Protože stará čeština měla mrtěsně Jasně. názvu pro různé vzdálené stupně příbuzenství, který se už dneska vůbec nepoužívají. Takže jo. když budeš někdy, chcete být milionářem, víš co, a někdo se tě zeptá, co byla medúza z pohledu Perza, tak to byla prastvíčena. No a co, co je ale zajímavé, když si všimneš, tak přesně řečeno, diváci, kteří nám věnují pozornost, tak těm určitě nehraje, že jsme předtím říkali, že to město Jopla je v Funíci, že jo. A to je kvůli tomu, že ono tam bylo přesunutý v pozdější mutaci toho mýtu. Původně to teda pravděpodobně, to, i to království Andromedy bylo na západě Afriky, mm -hmm. v té oblasti Etiopie, což mimochodem znamená, že Andromeda by měla být Černoška, že jo? No, jasně. A ona je někdy v, tě, v těch vázách a na různých jako uměleckých předmětech zobrazovaná, obklopená černožskými služebníky, mm -hmm. ale samé byloška. Jež taková drsná Černoška, jako vládkyně Bohu, to, to slovo, jako vládkyně mužů, Andromeda. To, co to slovo znamená, že Jo. jo. No, a pointa je, že není černoška, bohužel. No. Z no. nějakého důvodu prostě není černoška. E, asi to těm řekům připadlo divný, že by si perzou vzal černošku, i když by to dávalo smysl. A je tam jako explicitně řečeno, že není černoška? No, ona není zobrazována jako černoška, i, zobraz... i když je na tom dvoře obklopená černožskými e, sloužícími. Jo, no. A zase existuje spousta potenciálních vysvětlení. Třeba jedna hypotéza je, že oni přestěhovali dvakrát, že původně hmm. se ten příběh odehrával někde v Řecku. Ale jedná, si... že ti ještě původně odpoří neviděli rasu. Jo, jo jakože takže... byli jo. Jasně. Jo. Uh, no dobrý, no. no. a pak samozřejmě ten kraken, uh, tak ten se objevuje, vynožuje z Atlantského oceánu, že To byla nestvůra, která žila v tom oceánu, v té mm. mítické řece, která samozřejmě jako okraj světa musela být plná různých uh, obřích nestvůr a, mm. a tak. Uh, OK. No, takže on teda dostane ty dary v mítu. Mm -hmm. Ale ve filmu, která ty Grey, nebo ty uh, stygijský čeroženice, pošlou teda za tou gorgonou. V té chvíli teda si Amon vzpomene na to, že teda tohle vlastně všechno věděl, že uh, proč mi to nenapadlo. Vlastně tady super zbrání v, podbě, v podběhali No meduzy. Co, což je jako řešení úplně na všechno, že jo? No právě. Jako, kdyby to bylo tak jednoduché, tak už by to meduzo někdo zapil dávno. Hlavně by prostě někdo zničil za svět, že jo? To no. je takový jako... <laughs> OK, no a pak teda jdou za tou meduzou. Uh, je tam spousta různých prepity, které asi není potřeba rozpitávat v tom filmu mm. uh, samotná scéna se zabití meduze je úplně boží, to mm. je fakt jako dobrá, na to jak ten film je takový trošku jako uh, ne, řekněme, že nezraje jako víno tak ta samotná scéna z <laughs> porážkou nebo se zabití meduzy je úplně boží no. ta meduza má třeba ocas chřestíše, takže jo. to je takový jako Hodně strašidelný. Hlavně, když se na to díváš jako dítě. Myslím, že přeskakuješ jako zásadní postavu v tom firmu, a to, a to je... je robotická sova. Jo, o to jsme se mohli pozvit. No jasně, a to je otázka za 10 tisíc. jo. Je v, per... v cyklu Perzové robotická sova? Počkáme chvíli, aby si lidi, kteří nás poslouchají, mohli udělat názor, jo. Co myslíš? Jako? Je v cyklu o robotická sova? Je nevím. Skaná, a jaká je správna odpověď? Uh, že není. No bohužel ne, no. Je to invence filmařů, ale bylo by to boží. Uh. No oni samozřejmě dva roky předtím Artu 2 d udělali jo. velký uh, breakthrough v, v kinematografii, tak si řekli, že by bylo hezký tam mít jako, jako komickou postavu, robotickou sovu. Ale podobně jako Artu 2 ve Hvězdních válkách, ta robotická sova je ve skutečnosti hrdina mm. toho filmu, protože ona udělá úplně všechno ona mm -hmm. vezme těm čerodenícím to oko, několikrát tam zachrání život tomu Perzeovi a ví všechno mm -hmm. a na, pošle je někde, kde je potřeba. Pak myslím, ještě zautočí na toho Krakena v kritickém jo. okamžiku. Ne, ona... Ve, vezme hlavu meduzy ve chvíli, kdy omylem spadne do moře. Nebo nedopatřením hmm. spadne do moře během toho záběru. Takže, prostě jo. Pojenta je, že Andromeda by si měla vzít tu robotickou sovu, <laughs> kdybych tak. ten film natáčel já. ví, jak, jak to skončilo. A, ale každopádně ta robotická sova navíc dává hrozím od expozice. Což trošku víc než Arthur A je to problém, jo, protože něco dělá je jako beep, beep, beep jo? Uh -huh. Myslím, že ti autoři, hezní si vědomovali, že to třeba neměli nechat Arthur příliš mnoho mluvit. No, um, no. no samozřejmě v tom filmu je to vysvětlený tak, že potom, potom co ten Perzeus úplně nesmyslně ztrácí ty jednotlivé dary, <laughs> že ta čapka nesm nesmrtelnosti tak ta spadne už někde v nějaký bažině a je, je. pak někde ztratí ten štít a tak, tak Zeus pošle Atenu, aby mu dala svoji suvu, která se jmenuje Bubo. Bubo řecké sova. Je, sova. Bubo Bubo, mimochodem biologický název sovy pálné. A no a Athena, protože nechce svůj sovu dát Perzeovi, tak porosí Hefajstona aby vyrobil robotickou sovu. A on to udělá. Um, to je třeba zajímavé, že, že Aténa má jako symbol sovu, mm -hmm. ale nikde v Řecké filozofii se nevyskytuje žádná postava sovy, Athéniny sovy. To není, podobně jako se nevyskytuje Kraken jako postava, jo. to je prostě jenom nestvůra, tak Aténa má prostě jenom sovu a není to žádná konkrétní sova, která by třeba dělala věci. To je taky docela zajímavé. No, tak je otázka, proč vůbec ta sova, že jo? Jako, jestli hmm. to má nějakou zavisku. Asi ta, ta, ta asociace sov a inteligence, jo, a podobného, je asi jako, strašná jako totálně zpětná racionalitace. Je nějaká teze, že teda v Atice žije hodně sov, takže si vybrali jako za symbol Atenisovu. A, sovu. Nebo, a třeba... pak je nějaká a k nějakému munoiskému božstvu, který je asociovaný s ptáky, který se potenciálně mohl přenést do Atiky. No, tak ptáci jsou asociovaní s bohy, všeobecně, že hmm. jakože to byly ti orly, diovi a vyještěl se z letu ptáků v Římě a takovéhle věci. Sova mně vypadá třeba, že nemrká, takže jako všechno vidí, nebo třeba lítá v noci, takže nespí a tím pádem jako ví všechno. Hmm. Tak to nějak můžeš dát ten oslý mustek k té moudrosti. A pointa je, jakože ta sova a podobně jako ta mořská příšera nejsou třeba jako Kerberos nebo jako třeba ten drak. Mm -hmm. Prostě není to jako postava, že jo? je to jenom něco, co jako nějaký prvek v těch mítech. Mm -hmm. uh, no a samozřejmě uh, v, těch, v těch řeckých mýtech se objevuje několik různých uměle vytvořených lidí, který udělal ten Hephaiston, mm -hmm. kteří byli třeba vyrobeni ze zlata, ale nebyli to roboti. Aspoň to k tomu nenasvědčuje. Mm -hmm. Prostě on jako by stvořil lidi podobně jako byli lidi tvoření různými jinými způsoby. Mm -hmm. A protože to byl bůh, který byl jako patronem kovářů a tak je prostě vyrobil, nechal je stvořit z toho zácného materiálu. Ale mm -hmm. bylo to tak, že by se jako, řekové představovali, že ty, postav, že ty postavy byly jako stroje, řekněme. Mm -hmm. Takže to tam bohužel není. No, no a teď, jak, jak v tom mítu probíhá ten souboj. A jak vypadá uh, Meduzáš, tak uh, Gorgony, to byly tři sestry zase. Máme jejich jména. Jmenovaly se Steno, Euriale a Meduza. Hmm. Ty dvě první byly nesmrtelný. Ta třetí byla jediná smrtelná. A takže ty bohové celkem logicky ho poslali, aby zabil Meduzu. <laughs> <laughs> e, jasně, no a teďka, co je třeba takový cool aspekty, jo? tak podle videa. Cestou perzeuského ke Gourgonám viděl lidi a zvířata proměnění v kámen. Mm -hmm. Podle Lukána to je docela super, to je taková hodně sugestivní pasáž. Dokonce ta medúza měnila v kámen i celou krajinu. A on takhle vysvětloval, proč v Libii, což byla ta část světa, kam se mm potom -hmm. Římaní reálně dostali, že jo? to se objevuje v jeho básni, která popisuje občanskou válku v Římě proč v té části světa jsou jenom skály, a jim tam třeba žádná vegetace a tak mm -hmm. prostě vysvětlení, že tam kdysi žila meduza, která všechno proměnila v kámen. To je cool, to je strašně cool, jako to že, to, že už jenom ta její přítomnost, že to mění, protože to nevyžaduje oční kontakt, že asi se nestane, že by se ne, strom ona... s tobou navázal oční kontakt. Ne, a tak když se ona výměnil, prostě neví. ráno se vzbudila a podívala se jako do krajiny a no celá ta krvona, krajina skaměnila to bylo jako kvůli tomu, že měla ten pohled. Takový ten nejhorší turista na světě, že jo? To... <laughs> Jasně, no. Eh, on popisuje dokonce, jak měnila kámen, na kámen i ptáky, a ty potom padaly z oblohy. Mm. Eh, on píše, že tam kolem jejího příbytku byly celý národy, který změnila v kámen a tak. Dokonce prejzní údajně měli strach i její sestry. No a pak se objevuje ten eh, prvek toho boha Atlana, že jo? Protože. Okolo toho jejího příbětku někde žil ten bůh Atlas, uh -huh. který, teda obr Atlas, což byl obr, který držel tu nebeskou pokuly, uh -huh. a ona ho teda podle Lukana změnila v kámen a vzniklo pohoří, který se jmenuje Atlas. Uh -huh. Což je jaký super, že jo? E, no a teďka třeba, když se zajímá věc, jakým přesným způsobem fungovalo to skamenění, jo? Potřebuješ třeba, aby ty se skoukal na tu meduzu, nebo aby ta Medúza se skoukala na tebe, nebo aby to bylo vzájemný, No právě, jako to, pokud to můžou být i neživý předměty, že jo, tak logicky asi se nemusí koukat na tu meduzu. Jasně, no. Samozřejmě pointa je, jako že ta přesná mechanika se mění v čase. Mm -hmm. jo? Dokonce v původních verzích to vypadá, to je taky docela zajímavé, že lidi neměnila na sochy, ale měnila je na balvany. Takže místo tebe se jako objeví balvan. Mm -hmm. A z kamenění probíhalo od nohou, protože jsou zobrazení, které ukazují lidi, v různých jakoby, fázech toho mítu v průběhu toho kamenění hmm. a vždycky na začátku nejdřív začnou kamenět nohy a potom hlava. by to bylo jako neprakticky naopak, protože v okamžiku, kdyby se proměnila horní polovina tvého těla na kámen, tak by se přelomila ta spodní, že, že by jako to bys jakoby... mohl utíct v průběhu té proměny a pak by se jenom poby, pak by pobíhal kámen z nohama víš co? Kamenou hlavou, nevím, jestli by to funguje, ale každopádně by ti to roztačilo nohy asi, že? No, jo, no, ale je to takový kontraintuitivní, že jo, že kdyby si kdyby čekal, že to kamenění nebude okamžitý, tak by si třeba řekl, že to bude probíhat od místa toho kontaktu, to znamená od očí. Je, každopádně je to jediný způsob, jak to zobrazit, no. Jo, no. To někoho no, že jo, mnoha. jako jed působí taky od nohou, že jo? to máš od platona, hmm. takový to, že mu nejdřív kamenili nohy a potom tohle a potom tohle, jo? E, Jasně. No a... Ale moje nejoblíbenější inter... interpretace je to, že byla tak ošklivá, že každý, kdo ji viděl, takže stačil ten pasivní efekt, že ji nikdo viděl, zkamenil. Uh, no, ano, tam je ta, samozřejmě ta, uh, jakoby, uh, ta symbolika je hrozně složitá, jo? protože ta medúza je asociovaná s hady a s plazy. Hadí byli v Antice asociovaní s jedem, celkem logicky, ale i třeba s ohněm. Takže mm -hmm. tam je spousta drak, uh, řecký drakon, uh, šlehal oheň buď z očí nebo s slamy, mm -hmm. protože když tě už knehad, tak uh, to pálí, prej. Uh, takže na základě této asociace byly uh, spousta různých nestur, kteří šlehali oheň nebo mm -hmm. měli laserový pohled a tak. Ale i to kamenění souvisí s tím jedem, protože mm -hmm. to, že jo, když někdo podájet, tak ti začne kamenět, jakoby tělo, mm -hmm. přestáváš ho cítit. to paralýze, nevěc. že jo? Je to paralýze, přesně tak. Uh, jinak uh, Ovidius, a je to docela zajímavé, že to pochází až z Ovidia, to je poměrně pozdní mutace toho uh, mítu. Uh, tak ten dává origin story, který je taky poměrně známý, kdy teda už ta medúza není potom, potomek bohu, mm -hmm. ale je to krásná dívka, která byla nejvíc divovaná pro své vlasy, a proto ji bůh Neptun zneuctil uh, v chrámu Minervy. V některých verzích to byla znásilnění, v jiných verzích to chtěla. To říkalo asi o té krásně vlasy. A, no a potom i bohové za to um, údejní, které mělo znásilně v podobě ptáka. Což by bylo taky docela zajímavý výště. Mm. Ale pořád lepší než Facehugger. Aspoň taky záleží na to, jaký by to byl pták. Bylo by, pták. <laughs> přesně tak, nebo třeba ne? Tučňák nebo, nebo to byl ten obrovský sub z toho filmu, tak to asi bylo. příjemný tím, obzalň, nebo kolibřík to by se asi ani necítil. Uh, nicméně právě kvůli tomu, že. Protože samozřejmě uh, blamed the victim, že jo, tak po, po, yes. <laughs> potrestali, pachatele, přesně, že po, potrestali oběť toho mm -hmm. násilí a ne pachatele, tak jí ta bohyně Minerva nechala proměnit uh, v nestvůru. Konkrétně jí změnila vlasy v hady. Mm -hmm. No dobrý, a teďka. A tohle ten film pěkně zobrazuje. Přesně tak. No. A teďka, jak vypadala eh, ta Gorgona? Přesně řečeno. Jak vypadala ta Meduza? To je taky zajímavý. Tak eh, podle Apodu, Apollodoras a ten, eh, všechny tři Gorgony, byly, všechny ty tři sestry byly Měly teda místo vlasů hady, měly kli jako divočáci, bronzové ruce a zlatý křídla. Hmm. Eh, Ale jenom jedna z nich byla oškvivá. No, to je právě otázka. <laughs> to, to, to, to, co se taky třeba řeší? Je to... Jestli i ty ostatní Gorgony měly ten pohled, nebo jestli ho měla jenom Medusa. Mm -hmm. Dokonce z některých verzí toho mýtu vyplývá tak jako neurčitě, že by ty Gorgony, buď všechny, nebo ty dvě nesmrtelné, měly jinou zvláštní schopnost, která, která spočívala v tom, že oni způsobovali vysoce intenzivní nebo nějakým způsobem škodlivý zvuk, který zabíjel. A buď to hlasem, anebo vrzáním si vydávali zvuk. Jo. A to byla jako jejich superskupina, to byla jako X-men, víš co, byly to vosy ve tvoru labutí, který vydávali zvuk a tím kamenili lidi nebo něco takového. Okay. Nicméně Lukános píše, že dokonce ani ty hadi, který měla v hlavě, se na ní nemohly dívat, protože mm -hmm. jinak by zkamenili, takže si zčesávala vlasy na moru, aby se ty hadi na ní nakoukly. A údajně no. podle Lukána, když si česala vlasy, tak jí zhřebené kapal jet, mm -hmm. což dává smysl. A vždycky, když šla k holiči, tak ti hadi měli strašný strach. <laughs> to je vtip z filmu Příšer SRO. V některých zobrazeních má tělo ke Kentaura. V jiných mají, jak jsem říkal, Golgony tvar vos. Mm -hmm. Není tam takový to, jak je to v tom filmu, že ona je vlastně od pasu dolů had, což je úplně cool totálně, mm -hmm. ale bohužel to není nikde doložený v tom mýtu. To je velmi pravděpodobně inspirovaný eh, Příšerou, která se jmenuje Lamia taky pochází z řecké mytologie, a tam měla teda dolní polovinu těla hadí. Mm -hmm. Navíc kromě toho měla ještě super schopnost, dokázala si vyndat svoje vlastní oči a přes si je nechávala v číši. Mm -hmm. Od toho se možná Guillermo del Toro inspiroval ve filmu, Fon, eh, mm -hmm. jak se jmenuje, Panův labirint. Jak je tam ta nestůra, mm -hmm. která má oči v měsce. Šo? No hlavně ve filmu ji zpracovávají ještě s ocesem, že jo? což je asi není typicky řecká věc, protože chřistýši se asi úplně nevyskytuje v Řecku, ani, ani teda Africe. Ale, ale je to cool. minimálně to je jako takový symbol i ty obavy před, tý, před tím hadem. Třeba to bylo tak daleko na západě, že to v tom filmu ve skutečnosti v Americe. Že třeba je. řekla Styx byl ve skutečnosti Atlantského oceánu. Jasně, my si si Aby tím. se to líbilo Bourbonům, tak museli část toho filmu <laughs> nechat, aby se v Americe v No a teď, jak, jak probíhá ten boj, že jo, tak to, co my známe, a to je docela zajímavý, to znamená, takový to úplně nejvíc, jako klasická, taková, jako nejvíc ikonik, verze to, če, nebo nejvíc iconic část toho mýtu, to, že ten Perseus se podívá do štítu a díky tomu je schopný pohlídnout na tu meduza a může jí useknout hlavu, mm -hmm. tak to není tak úplně jednoznačný v tom mýtu. To taky procházelo různýma variantama, a které jsou hrozně fascinující, jo? Tak. Ta nejstarší, nebo jedna z těch nejstarších verzí, která to hodně rozpracovala, to je ten Ferekides, tak tam je to tak, že Athena a Hermes, kteří jsou přítomný během toho souboje, společně drží zrcadlo. Mm -hmm. Není řečený, že by to byl štít vůbec, tam prostě najednou mají jo. zrcadlo. Jo. Potom v Hesiodově básni štít se Meduza nemohla na, na Perzea podívat, protože měl kápy. Na sobě. To byla ta kápe neviditelnosti. Takže to zkamenění něj nefungovalo, protože byl neviditelný. Mm -hmm. A tam, to je, tam ten štít už figuruje, ale figuruje tak, že on uspí Medúzu a Perseus ji potom může usaknout mm -hmm. hlavu. Takže to byl takový asi hodně nudný štít. Když to byl hodně nudnej souboj. No jasně, protože ve většině verzí, to je taky dobrý zmínit, ty gorgony spí, takže mm -hmm. on je zabije spící což že dává smysl k tomu, že jsou to jako tři nesmrtelný čarodějice. Tři nesmrtelný a jedna, jedna jasně, No, no jasně, no tak ve skutečnosti tam vlastně není žádný souboj, že jo? On v, no ve právě. všech verzích téměř, jo. myslím, že ve všech verzích. Co jsem viděl, tak je zabije ve spánku. Jo. A Teď... navíc má u toho super zbraně a příjmu pomoc Bohu. Jo, přesně tak, no. no a první autor, který specificky rozpracoval ten motiv toho, že se dívá do štítu, aby na ní nefungovala ta neviditelnost tak to je až u videos, což je poměrně jo, mm -hmm. To už je první století. A... No v tom filmu mu jako logicky teda odeberou ty zbraně, který by to udělil moc OP z jeho strany, takže se mu seberou tu uh, helmu neviditelnosti a zůstává mu vlastně jenom ten štít a meč. Jo no. Tak jako, to je trošku stupidní, že jo. Oni mu jen odeberou, úplně nesmyslně, jako vždycky někde no, spadne no. a upustí je. A... Prostě, když se prezil zeptá, abys mu počil telefon, tak to nedělej, protože ne už od něho vlastně, přijdeš, no. E, no a potom v, ve většině těch verzí ty další dvě gorgony se probudí během toho, nebo potom souboje a začnou pronásledovat Perze a v tu chvíli už se do toho zapojuje ta pláž neviditelnosti, mm -hmm. protože oni jsou nesmrtelný, nemůžou ho dostihnout a no zabít ho kvůli tomu, že je teda neviditel. Alita. A No a ještě podle Hesioda, Hesiodos tak jako naznačuje, že by ta medúza mohla být obrovská. Mm -hmm. On v Teogony píše, že její hlava zabírala celý Perseovy záda. Takže ji musel tak jako žlat tím mečem. Jo, jako. pět minut. Jo, jako. Jo, jako. Jo, no a má ten speciální vák, jak jsem říkal, ten kontejner na tu toxickou hlavu medúzy, což je teda ten TBSS, jo. No a v tom filmu je taková jedna, jeden moment, kdy ten kalibos, což je ta vymyšlená postava padoucha, píchne do toho vaku, ve kterým mm -hmm. to teda není, kybisys, to je normální mm -hmm. obyčejný vak, to je jeho plášť, yeah. tak on do něj píchne, krev medúzy skape na zem a narodí se z toho obří štíři. To teda není úplně v tom mýtu, je tam něco podobného samozřejmě, jak jsem říkal, tak z její krve se narodí Pegasus uh -huh. a postava jménem Chrysaur, což je prostě <laughs> chlap ze zlatým večem, Why not? Uh -huh. Nicméně ta toxická krev tam figuruje, podle Ovidia cestou zpátky z té Libě kapala na zem a z toho se narodili jedovatý hadi. Mm -hmm. jo, Afrika byla samozřejmě v té době něco jako Austrálie dneska zamořená jedovatými zvířaty spousta <laughs> jedovatých hadů a ten pozdější zpracování toho mýtu to tematizuje tak, že to jsou ti hadi, kteří tam byli zamoření, když tam kapalte kryftými medu meduzy. Mm -hmm. Lucanus má ještě mentálnější verzi kdy Aténa poručí Perzio s zpátečným cestou ne přes Evropu, protože tam jsou osídlený oblasti, ale mm -hmm. přes Libii, proto i když je to jakoby zajišťka Protože kdyby se lidi náhodou podívali, jak letí po obloze, tak by skameněli. A navíc z hlavně vedou kapal jet. Je. Takže on by letěl přes Evropu, tak by to tam byl takový pás z měst a lidí a tak. Dobrý. To by mohlo letět přes moře, že jo? Ale tak to, to je vlastně. to absurdní. Že jako v té době ta navigace byla tak špatná, že si nedovolili představit, že by někdo letěl správným směrem. Ten člověk má jakoby přímý telefon prostě na bohy prakticky. Ale no, stejně letit musí letět po pobřeží prostě, aby se někam dostal. A nebo to bylo jako ve filmu zpátky do budoucnosti, že podobně jako hoverboard letající boty nefungovaly nad vodou. OK. Jo. <laughs> Takže to byly jako jasně, tak to byly potom vznášedlový boty. No okay. a teď už se, teď už se teda dostáváme do finále toho filmu, kdy probíhá boj s Krakenem, že? A teďka jak to je trafí? Boj vtedy? s Krakenem, jakože... Ukáže hlavu, víš co? No, takový trošku úplý zase. No. Kdyby to udělal tím těm způsobem, tak prostě přiletí, ukáže hlavu a je to, že jo. Tam v tom filmu ještě mu teda spadne a souvat zachrání a tak dále. No to, to je docela zajímavý a na to třeba navazuje jako to, že samozřejmě většině těch verzí normálně, tak jak si říká ukáže hlavu a kraken hmm. z kamení, přesně řečeno ketos z kamení a tím teda je ta situace vyřešena. V Ovidiovi z nějakého důvodu. Ačkoliv on má tu hlavu tý meduzi, která způsobuje zkmenění. Mm -hmm. S tím krakenem normálně, s tím sou tím, s tím, s normálně bojuje. A bojuje z ní hrozně dlouho. Já jsem to chtěl přečíst, ale nebudu to číst, protože to je hrozně dlouhá pasáž, jo. A přesně je to takový, jakože, jak bys čekal, že on jako ho píchne a pak najednou ten ketos něco udělá a ten perzeus zatočí v vzduchu a pak ho srazí mm -hmm. a pak ho píchne sem. Hrozně jako dlouhý souboj, úplně takový jako zbytečně jo. A tak si říkáš, jako za A, proč ho teda neproměnil v kámen? A za B, e, o videu samozřejmě objevuje se to v jeho básni proměny, která je celá, te tematizuje různý e, momenty z řecký a římský mytologie, kde se někdo nebo něco promění na něco jiného. Mm -hmm. Tam třeba Pygmalion jako slavný motiv. E, no a teďka najednou, tam máš zpracování tady tohohle toho mýtu, ve kterým někdo se promění na něco, že jo, skamení mm -hmm. tam ten e, Ketos. A on tam nic takového nemá. A tady tahleta část je uh, zahrnutá v tého básni z toho důvodu, že potom, kdy už ten uh, kraken je zabitej, přesně řečeno, ketasy je zabitej, tak unavený Perseus si položí hlavu medúzy na mořský řasy. Ta hlava medúzy skamení mořský řasy a tak vznikne korál. Mm -hmm. Takže tam je jakože origin story korálu v ových proměnách. A je to jediná cool. verze toho mítu, kde se tady tohle vyskytuje. Ale ta hlavní otázka je, proč to teda ti uh, autoři toho filmu nezakracovali do toho filmu, když je to daleko víc cool, víc cool, prostě to příběh, než to... Proč? Protože prostě uh, ten Perseus s příležitým krakenem, tak má startit tu hlavu, že jo? Tak jako prostě to je v těch, těch příbězích, každý, že jo, přijde o tu, o, tu, o tu zbraň a teď s ním má jako bojovat, má ukázat, že to je jako fakt, fakt jako týpek a, a zabít, ho, zabít ho tím, že ho bodne do toho do toho týle, do toho krku, tak jako u toho videa. A jako Tank být... on Titan, jo? Že no přesně, vyšplhá na ně, no na ně a pak ho takhle podne zadu, jo? A. a to není ani v tom, ani v tom filmu, o kterým se bavíme, ani v tom filmu, o kterým oba nohy, že neexistuje, že jo? Tak mě třeba napadá, že v tom roce 1981 ty zvláštní efekty asi nebyly takový, aby spolu mohli nějak jako úplně Jasně. bojovat, víš co? Že by to vypadalo špatně, nebo vypadalo by to ještě o něco hůř, než to vypadá, než teď. to vypadá teďka. Ok, ani no. ale to ani do toho nového, teda do toho, co, uh, co není. Jo. Nicméně, věděl si že římský úředník Marcus Scaurus v roce 1958 přivezl z města Jaffa, Jopá, mm -hmm. že jo, z toho místa, kde se to mělo odehrát, kosti ty nestvůry do Říma a ukazoval je tam. Četl jsem o tom. Ano, píše to Plinius, starší a zmiňuje to i Josef Flavius. Uh, Plinius starší konkrétně říká, že přivezl kostru nestvůry, z toho příběhu Andromedě. Údajně uh, byla dlouhá 40 stop, což je asi 120 metrů. Délka žeber převyšovala výšku indického slona. A obratle byly uh, dlouhé jednu stopu a šest palců. Mm -hmm. Tak to je docela cool. No. Um, to asi pravděpodobně byla Verliba. Nebo Dinosaurus. Tak každopádně tímhle způsobem jako plundrovali spoustu, spoustu míst. No to něco jako Napoleon, že jo? Tak no. Prostě, že plundrovali. No. Ale tak, je to docela cool, že jednu dobu ukazovali Římani nějaké kosti, ale ti si mysleli, že to je ten ketos. Že no a potom úplně bombastická věc. V, v řecké literatuře existuje tradice racionalizace mýtů, že Když se snažíš vysvětlit mýtu nějakým způsobem, tak aby to dávalo smysl. A úplně bombastická verze tu podává Konon z prvního století, přemašenou to počtem, kdy manžel Casilopey, král Kefeus, který vládnul tomu království Opa, a měl nějakýho brata, který se jmenoval Fináš, no a on slíbil, že zasloubí tu svoji cenu, dceru Andromedu, tomu Finášovi, ale ve skutečnosti dal někomu jinému, a aby to zamaskovali že jako by svoje slovo, tak ten někdo jiný, který se jmenuje Phoenix, ji unesl a Perseus si potom zachránil. A to je jako by ta sekulární, řekněme, nebo ta mm -hmm. jakoby verze toho mýtu, která je zbavená těch nadpřirozených prvků. Pointa je, že v tom mýtu se Ketos jmenuje obrovská loď, na mm -hmm. který probíhal ten Únos. Takže ten Perseus nebojuje jakoby z nestvůrou, ale bojuje s ty lodí potopidí, což jako by symbolizuje zabití ty nestvůry. A dokonce je tam i vysvětlený, odkud se vzala ta uh, meduza a to zkamenění. On, když ten Perzeus jako skočil na ten ketos, na tu loď a začal tam jako zabíjet ty lidi, mm -hmm. tak ty námořníci z toho byli tak úplně pav, že všichni vstrnuli a vypadalo to jako kdyby byly zkamené. Mm -hmm. Jakože, what? A víš co? Ten Perzeus udělal. Tu, tu, tu. Pak za, ním, pak za ním začal běžet barevný pozadí jako v nějakém japonském hanybe. A člověk ještě zabělit. Jo, oni ani naskakovali jako postupně. Přesně. Ne, ne. Ne. Okay, no. Okay, okay. no tak to je úplně mentální, ne? Jakože racionalizace, která z toho úplně jako se snaží odebrat všechny ty nadpřirazený elementy. Mm -hmm. Takže změní jako ten nestudno loď. To se dělalo poměrně běžně. V řecké literatuře že vždycky přemýšleli, jak by to mohli setlit. Tady mm -hmm. je to opravdu dost jako na policinou. No dobrý, a teďka poslední část, že jo. Ve, ve filmu to happy, končí happy endem. Uh, Perzeus se bere Andromedu a žije už šťastně až do smrti. Mm -hmm. No ale teďka je potřeba jako odvykládat tu druhou část, <laughs> tu celou druhou polovinu, která teda nebude tak dlouhá jako to první. A nejlepší na tom je, koho všeho Perzeus promění ještě v kámen, mm -hmm. jo. Uh, tak on samozřejmě se vrací uh, zpátky do Sarifu, ještě předtím podle různých verzí spravedla Fineas, což byl původní snoubenec Andromedy, proti tomu Perseus pletíchaři, protože samozřejmě nechce, aby si Perseus znal Andromedu, takže Berzeus vytáhne hlavu a úplně bez diskuzí promění toho Finna a všechny ty spiklance v kámen. No a potom ještě mění v kámen lidi na tom ostrově, nebo rovnou i celý ostrov. Protože ten ostrov Saryphos, který byl v antice pověstný tím, že je velmi jako nehostiný a kame kamenitý, mm -hmm. tak údajně teda byl proměněný v kámen Perzen. A on totiž ve většině těch verzí Perzeus, když se vrátí na ten Saryphos už po boku Andromedy, tak zjistí, že jeho matka Danae, je, která je pořád naživu a kterou mm -hmm. namlouvá ten král Saryfu Mm -hmm. tak který čeká, celoubu. který celoubu čeká, že jo? Samozřejmě, až mu ten Perzeus, jestli mu ten Perzeus donese tu hlavu té meduzi, tak ona tam většinou je nějakým způsobem ohrožovaná podobně jako třeba manželka Odisa, mm -hmm. že jo? v některých verzích tř se třeba uchýlí do chrámu a tak, protože ten Polydektes ji ubližuje, no a Perzeus zase samozřejmě promění e, Polidekta a všechny mm -hmm. ty jeho lidi v kámen. No. E, dokonce Ferecides ze Sidu, tam tomu dává trošku spin, Kdy ten Perzeus ví, že ta hlava samozřejmě mění lidi v kámen, a tak tomu Diktovi řekne, aby svolal všechny svoje muže do schromáždění, a na tom schromáždění ukáže tu hlavu mm -hmm. a prostě promění celou jakoby, tu politickou elitu toho ostrova v kámen na naraz. No a dokonce ten Fedekteus v té parafráze, kterou máme, je napsaný, že Perzeus potom udělal toho králova bratra Diktyse, který byl jeho vychovatelem, králem, zbývajících lidí na surfu. <laughs> v angličtině of the remaining jo, jo, jo. people. Uh. Každopádně to trochu zneužívá, tu hlavou. Prostě. No, jako, jako prase, no. Uh, no a samozřejmě potom dostává teda, potom už teda bohové si řeknou ty vole, a odeberou mu tu hlavu a ta hlava má potom ještě nějaký další peripety. Jo. Spravedla si ji a téna umístí na štít. Mm -hmm. Takže potom Co, hodí se, se to. Ten. Jasně, jo. No a pak už nastává ta opravdu poslední fáze toho mýtického cyklu, kdy, jak jsme říkali, zase přes nějaký peripetie se Perzeus opět setkává se svým dědem, který ho nechal schodit do moře v truhlé dětství. Mhm. Spravedl ten král, protože už ví, že ten Berezous má tu hlavu meduzi, tak před ním utíká, no a buď se usmíří, nebo se náhodou setkají, nebo prostě na sebe nějak narazí, nebo třeba o tom ani neví. Ale vždycky to končí tak, že ten Perzeus prostě hodí diskem na nějakých závodech. Mm -hmm. A, a ten náhodou král... ho trefí. No, ono to je buď náhodou, nebo je, nebo je to boží uh, jako naplnění toho osudu, mm -hmm. takže bohové jakoby odkloní ten disk na tu mm -hmm. správnou dráhu. Magická kůlka už odrazila se. Pšum, pšum, pšum, pšum. Pšum. <laughs> jo, no. a nejlepší verzi to má Fer... opět Frederic Tes, kdy on říká, když se chystal na cestu, zakopli o mladého muže pořádajícího atletickou soutěž. Je ve většině verzí toho příběhu, to, že ta atletická soutěž probíhá, má nějakou jako smysl. Že třeba mm -hmm. ten e, král uteče do Larisy a potom panovník do pořádá olympijské závody, nebo nějaké atletické závody. Ale u toho Fredikta oni doslova zakopnou o člověka, který náhodou mm -hmm. pořádal atletickou soutěž. A tam dojde k tomu zabítí. No. A úplně poslední věc je e, takzvaná což není e, název pro velmi nepříjemnou urologickou operaci, <laughs> ale je to zvětšnění hrdiny prostřednictvím e, vytvoření jeho obrazu na obloze. Mm -hmm. Tím končí ten film velice pěkně, kdy Zeus že v podání Lorenze Oliviera říká, možná, že jednou lidé budou spravedliví, ale dokud ne se to nestane, tak jsme tady my, olimpští bohové, a zvětšíme Perza mm -hmm. a Andromedu a Cassiopeu na obloze. A takhle vzniknou vlastně ty, uh, mm -hmm. ty souhvězdí. To je z antiky a různé zdroje dohromady zahrnují na, vložení do, uh, na oblohu všechny ty postavy toho Mítu, Třeba včetně toho Andromedida otce Kefa, který není, myslím, souhvězdí, pokud se nepletu. Je. Já, je Kefous souvězdí. Mm -hmm. Já znám jenom trojuhelník, mikroskop, mouchu. To jsou všechno souhvězdí, které reálně existují. Ale jsou souhvězdí, které se jako překrývají, že jo? Takže... Prakticky cokoliv může být souvězdí. Hmm. Trojúhelník na druhou stranu je asi to nejpranavnější souvězdí, který může existovat. Jako Ale to je třeba jediný souvězdí, který bych dokázal mít na obloze, víš co? Já, fakt ne, ne, já, no. já se nedokážu představit, jak vzniknul ten mem souvězdí, protože když no. se prostě podívám na oblohu, tak tam nevidím žádný koně. Je to strašně užitečný, jo? To je, to je čistě prostě ten... No a je to na obloze? Protože mýty uh, katastrizují i keta, jako na stůru. Asi. Třeba je to moucha. Třeba je to moucha. No a ještě jsem ti sliboval e verzi příběhu, který Perseus nechal skamenit sám sebe. Uh. Tak to je velice pozdní. Vlastně jedna z nejpozdnějších zpracování je to až z 8. století našeho letopočtu, takže už z raného středověku, kdy týpek, který má úplně boží jméno John Malalas. <laughs> není to okay. nějaký jako... E kubánských hudebních nějaký jako latinsko-větský hudby. Nicméně John Malala, křesťanský autor, vypráví o tom, jak už po skončení toho mýtu, kdy ale Perseus pořád má tu hlavu, v této verzi mu to nevzali, ti antičtí bohové, dojde k válce mezi Perzem a Andromediným otcem Kefem. Že? A problém je v tom, že ten Kefes v té době už je strašně starý a je slepý. A Perzeus to neví. Takže dojde k bitvě, Perzeus v té bitě vytáhne tu hlavu, chce teda oslepit toho svého soka, mm -hmm. jenže on neoslepne, že jo? protože tu hlavu nevidí. Mm -hmm. No a Perzeus si začne myslet na základě tohohle toho, že ta hlava přestala fungovat. Úplně nesmyslně se na tu hlavu podívat jo, něco jak, se, sám. Něco jako, když se podíváš do hlavně, jako že střílí se zbraně a nevystřelí. Tak... Ano, to je, to je pravděpodobně nejstarší literární verze no. takového toho slavného motivu z komiksových seriálů, kdy ti nevystřelí zbraně, takže se podíváš do hlavně a zkusíš, jo. jestli funguje. Jasně, no. <laughs> no. No a třeba zmínit teda, že přestože se tváříme, že neexistuje žádná nová verze tohohle filmu, tak, tak existuje la, la, la, la, la, la, la. <laughs> má, má drobné odchylnosti yeah. od, od, od, od toho filmu původního a od toho, od toho příběhu uh, stířický mytologie například se tam Perseus nevezme Andromedu uh, <laughs> nebo, nebo bojuje s hádem protože proč ne hádem s dlouhým A jo. Uh, jasně bojuje s hádem uh, který uh, vyslal Krakena yeah, protože to je thing a vezme se Io nebo respektive ten, ten jeho love je Io. Tu která, tu, tu, tu měsíc, je, a, ne, ne. A, ale každopádně, která tam jako vůbec nevyskytuje jako v ničem, uh -huh. a, a je potenciálně v jejich veřích týmitologie je jeho příbuzná. jeho... Uh, Předkyně. No a kdo je lepší Zeus? Lawrence Olivier nebo takový ten hradcům pořád u, u naší děti? Liam Neeson. <laughs> no tak Liam Neeson je lepší ve všem, ale bohužel teda bývá, to, že je Zem, není součástí jeho zvláštních schopností. Jo, OK. Není, a se... Je Liam Neeson lepší Zeus nebo uh, Jedi? Jak se jmenoval ten a, Myslím, že mu nejde ani jedno. Jo, prostě. <laughs> um, no dobře, a co říkáš na ten film jako takový? Jako film? Jak se ti to líbilo? Film jako Zoubojti film. Tam. Ten se z roku osmyslal No je hrozný, no. Jako je, má úplně <laughs> strašně moc expozice, že jo? Mm. Takže na to, že není tak dlouhý, tak prostě připadá, že věku strašně dlouhý a nic tam neděje, mm. tak tam že, jsou, tam takový ty bojové scény, jo? jako když teda na Antromedu předtím před tím ne před tím krakenem, ne ještě před tím před tím kalibem jo. kalibem, přesně tím, tím takže tam je nějaký boj, jo, aspoň trochu uh, ale já jsem i ten děj je strašně chaotický a, a prostě je potřebuje hrozně z expozice no oni si to zbytečně vlastně zkomplikovali, že hmm. jo, protože ty změny které se rozhodli, že udělají v tom mýtu aby to bylo jako zajímavější. Hmm. Hlavně teda největší změna, kvůli který se úplně překopala celá druhá část toho, hmm. třeba prostřední část toho filmu, je to, že by bylo divné, kdyby ten Perseus prostě narazil na tu Andromedu, když už má tu hlavu, zamiloval se do ní na první pohled a na místě se rozhodl, že ji zachrání, tak najednou potřebovali daleko víc ex expozice, protože potřebovali kromě toho samotného mítu a kromě toho, co to je kraken, co to je Medusa, co to je Andromeda a tak, vysvedě ještě spoustu dalších nesmyslů. Jo? Jako jo, no. třeba, kde se tam vzal Pegas co tam dělá pak je tam na padouch, kalibos o kterým jsme se moc nebavili třeba, mm. že ho potom úplně random jako zapíchnul Perzeus ve chvíli, kdy už ten ten padouch se tam, objeví jenom, toho, Jasně, tam no. objeví jenom pro to, aby ho zabili po druhý se tam objeví, jenom pro to aby ho zabili ono zabije asi dvě minuty potom co asi po tři čtvrtě hodině filmu on tam vůbec nevystupuje jo. Jo. No, a, no, a jako... taky proto by mohli bojovat s těmi šíry aby to nebylo takové tak jako, kde se vzmu ti šíři a třeba tady přijde ten hlípek. Jo no, jako z hlediska storytellingu to není úplně dobrý film. Uh, Za začátku tam ani nejsou žádné extra bojové scény. Jo. Což jako není nezbytně špatně, ale prostě tak. už ten film nemá ani nic jiného. No tak... právě, není nic, co by vyvažovalo tu expozice, takzvaný Exposition Diary, že ten průjem toho no, no. expozice. Ale ten hlavní hrdina, jak jsem říkal, je úplně strašný. Jako, že ten herecký ho hraje, tak vypadá, jak kdyby se prašťou do hlavy. Kdyby se vždycky, jak kdyby vždycky, když klapne klapka, tak ho někdo prašťoval do hlavy palicí, Že on fakt stojí a dívá se jak na Undertalec. Což mi dává smysl. že On se prostě jednou usnul někde a najednou toto to teleportoval prostě do světa. A je to přesně jako DDR, že během pár dní kdy hraje tu tu hru, že jo, tak najednou prostě už má vystrašně vysoký level super zbraně, jo. všechno, prostě jenom pak, pak mu pán, zbraně. pak pán dopředu nedomyslí, jak, jak katastrofální následnost by měla, kdyby existovala hlava Medúzy, která dokáže z Takže mu tak nějak jako nenápadně se bere vlastně, že jo. Uh, jo, no. A samozřejmě ta postava nic neříká, protože nikdy nic neříká ani ten hráč, že jo? Ten jeden říká, jdu tam a zabiju je. No jo, no. A každopádně uh, jako je pochopitelný, že se tváří tak, tak hloupě, protože jako nechápe, co se děje. Stejně jako tedy ti diváci toho filmu, bohužel. No, nevím, moc, mě, no, moc to nepomáhá jako s identifikací s tou jo. postavou, no. Ale zase na druhou stranu, abychom ten film nehanili, tak mě se na tom samozřejmě líbí. Ta scéna za zabitím meduzy, to je jako jedna z nejlepších asi scén. No, řekněme, nechtěl jsem, chtěl jsem říct v dějinách kinematografie, tak řekněme v dějinách kinematografie roku 81, <laughs> v tom úseku, tak, tak. A, no a potom třeba jako ty bohové, že jo, ta celá, jeden celý level toho příběhu, o kterém jsme se moc nebavili, protože vůbec není v tom Perzovském cyklu, tak to je docela jako cool, že, jo, že ty bohové vlastně intrikujou a že ta představa, že obrovský jako osudy celých království a kdo nastoupí na jaký trůn a jak který lidi budou zkamenělí a tak tak to je jenom o tom, že Hera a Zeus jsou jak nějaký manželé po 40 letech, který se navzájem nesnáší a dělají se na schvály že? akorát, že to jsou bohové takže jich jako na schvály ovlivňují životy milionů lidí jo? no a pak je tam taky jedna úplně boží věc co tam asi dali do toho filmu aby ty bohové úplně nebyly jako tak trapný a nepostávali tam jenom a měli co dělat a to je takový ten model amfiteátru a ta místnost, ve které každý člověk mm -hmm. na světě je reprezentovaný malinkatou uh, hliněnou postavičkou. Že? To je hrozně boží. To je takový, že tam vidíš vizuálně to, jakou ty bohové mají moc, jak jsou mm -hmm. jako daleko větší a mocnější než ty lidi a že mají celý ten svět na dlaně, protože Samozřejmě v tom filmu to tak není, ale ta myšlenka je taková, že každý člověk na Zemi tam mm. má jako jednu svoji postavičku a to, co se stane s tou postavou, tak to se stane s tím člověkem. Že, že třeba ten král arguje vlastně rozdrcenej tím, zem, tím djem, tím, že on vlastně rozdrtí tu jeho figurku. Mm. To se mě třeba hrozně líbilo. To je taková pěkná vizuální věc, kterou bys třeba zapracoval do nějaké divadelní hry, kdyby si chtěl jednoduše symbolicky něco mm. vyjádřit. No v tomhle tomu je to docela dobrý. No. Jo, je to hezký. Je to jeden z nejlepších filmů roku 81, řekněme, hned po Indiana Jones a It's Stranger Archy a Chariots of Fire a podobně. A co si dáme příště? Řekni nám to na, tšeně. Tak třeba Gladiátora? Dáme si Gladiátora. Russell Crow, <laughs> pak takový ten hráč, co hrál ve filmu znamení, a Brumbal tam hraje Marka Aurelia. Hmm. Takže Gladiátor! Jo.